پر ماينش وي په ها که زکورت نو روانه سبق تاسو هرک تاسو د لایغني کو نه تاسو نه کوئی تاسو هميشه یو یو چټرنه سړي توبران نه خه د سړي توب یو چټرانه ټول دا انګه بنگه تاسو نه کوئی اچھا کوم اصل د قران نسي پاغي ځان نه پوي وي دوی حرام اول مافي بوتوني هذه الا نعامه خالصه للذکورنا ومحرمنا لازواجنا چې د دې په خيټه کې کوم شي پروت ده زمونږ د زکور لپاره حلال دي او دو زنا نه او د پاره حرام دي نه الله تعالی ویچه علت د حرمت لا خو د خارج نه ني دا وجنيز تنارين نه ته د پاره بحلالي او دا انسا سره نو د لپاره بنا جاهز دا دا په دی زاد د محلل او محرم کې سره علت وي نو په زاد د محلل او محرم کې ذکورت علت د حرمت ته ګونوسه علت د حرمت ته او کما استمل غلی ارحام الانسا دا علت د حرمت په دی والو کې چکه مومما ني نو اغه مخدوش ده ول مخدوش ده زکه چې مرتبہ پیدا شیدغه بچ نو بیا خو د انثاو دparam جایزګنی هم مرتبہ بیا زکروی نو زکوورت علت د حرمت نشو یا بو انثاوی نو انث انث گویا نسوان ی علت د یا بو مشتملت علی الرحیم وی نو رحیم پدې میته مشتمل شنهغه علت د طلب حرمت نشو نو څلورم دلیل را تاو ختا سو خې چې علت د حرمت پکې څه شي نشوي ویا. ویا. دا یو یو یو نو خدای دای سره منطقي ځای جوړ کړ ها یعنی ستاسو کورته او انوسه داوی لپاره دا علت او حرمت نشي کېدی آزاد د محلل محرم کې بس علت وي بی. ذکر بیا به انصای مشتمل خدا مشتمل خدا او تاسو اجازه ګرځوي د نه سود لپاره نو پته ولګی چې نه زکورت محرم دي نه انوسه محرم دي نه مشتمل عليه الرحیم محرم دي مسلورم شی رات تاسو کوي نبئوني بعلم ان كنتم صادقين بس هل الخوند غدري کې دی شی سلورم علت رات تاسو کوي او چاچا کیسر کې وخت یې کړی او پوښ او چاچی مارتون کې وخت یې کړی څنګه بزرګا ومن الابلسنني عذبرن ادواء او نر يومدا ومن البقر سنين اد بقر نه دوا یو نر یو مادہ قلت ورت وای از ذکرین ادا دونه رینه حرام کړی دی الله تعالی ک دو زنانا کنه هغه چې مشتمل دی غیبان ارحام الانسان هم كنت مشهدا اذ وساکم الله ليس معکم دلیل عقلی ورته موقدر کې چې دلیل عقلی و تاسو رڼی شته نو فاتو بدلیل چې حرمت د شیخو یا په نقل راضی یا په عقل راضی عقل کومې له ګډوډ ورټ کو الله تعالی ورته چې عقل مې له ګډوډ ورټ کې لیونی به نه جوړ کړ مردا چې مغارضې ور سلوک لیونی تي جوړ کړ نو ځب تاسو وای چې نقلي دلیل لري سره نو نقلي دلیل له حرمت خو به الله جانب نه نازلی نو هم کوم پیغمبر خو نه حرم کړی نو هم کوم ته شهداه زوساکم الله به حاضر خدای سره ډایرکټ ټلیفون باندې درته خبره کړي نو نقلي دلیل خو چې نو آم کوم ټوم شوداز اداز د خدمت اوجو ورته زکه شي شي وي ټولو په سرې نه جوړ کړه ټولو خپل مهنتې کړه خپل مهنه ټولو په سرې نه کړه الله دې ورکی هر خداسه ګټه خټه نه لګي دی ښا داسه ګټه خټه ان زمونږه چاټه او بخوګي دي مونږه کومه چاټه کوي با ټولیا خوګي ګټه خټه او لګي دي څنګه لګي دي قوس مولا ها ګټه خټه امنه خټه ګټه اوسې او خټه نه ګټه خو څنګه mesti ام کنتم شوادا اکنتا سو حاضر و یذوساکم الله چه امر کړی وس امرکم الله امر کړی تاس الله تعالی پد لا داس قوم څه شې فمن ازلمونش تر زالم دا چانا افترا غل الله چې جوکړي الله تعالی باندې دروغ لوزل لما ساجكم راکی خلق بغیر علم بجهاله پځاهل تر الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو تاسو ته وایا زمو په ما په اغو وحکه چې وحک لري شوي د ما ته محرما حرام ګرځول شي حالات واهمن په یو خورا کې اون کې باندې یتهمو یاکلو چې خوري الا ان یکون میتتن مگر دا چې وي او دمن مصفوحا یا بیوینه مصفوحا او لحم خنزیر او یا غوخه د خنزیر فإنه رصند غلبي او فسقا او هله یا ارک لمدر شرکيه او هله لغیر الله ای به نظر د پاره غیر الله او شی غیبانی فمن ستر غیر باغ ولا قادم فإن فا ربك غفور رحیم انه خلاف کوم ویلو د امام سے انو څنګه مو ویلو هه ا شافی سے, سے مذهب او مونګه سو وی انا باغینه وعدنه کې بیا مونږ سوویل <سؤال> غیر مستلذن باكله ولا عاد ولا صدرمکه وعلى الذين هادو پاکستان چې يهوديان شو حرام کړو مونږ کول لذفور هر د خفړی مالک زیزفور هر د خفړی مالک او علت ته حرمت شهو اصل سبب خو حکم د الله او خدای استهرام د ابل کو د وجه د نظر د يعقوب عليه السلام نه ا حال <سؤال> دا چې د محرم د شریعت د دینو اولن نشددو فشدد الله <سؤال> عليهم غیر تشدید مکاراستنو خدای وي خطا سو <سؤال> حرامه د ډیره بډې وادي نو قوم حرام دي او هر هغه څاروي او مراده چې خپې د وښ پوشانی نه غبوم حرامي د تعذيبو بیا خو او قوم حرام دي او هر هغه څاروي چې خپې د وښ پوشانی نه غبوم حرامي او وظ در باندې حرام ده شو وَلِلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا حَرَامًا كُلَّ لَذِيذٍ وَمِنَ الْبَقَرِ ادْغَانًا وَالْغَنَمِ يَدَغْدُنَا حَرَامًا كَدُومُ دُي بَانِ شُقُومَ وَمَا عَدْل دِ دِ دوالو إِلَّا مَا حَمَلَ زُورُ مَا مَغَرَا جِ حَمَل كَرُ زُورُ مَا شَاغَانُو دِ دوالو أَوْ الْحَوَايا أَوْ الْأَمْعَاءَ وَالْكَرْشَ يَا جِ پَدِ قُلْمُ وَلُري بَانِ بَکَ مَوَاز دَ پرَتَوَ او مختلطه بحزم یا اغه اختلاط و د حزم سره نو د اډو کې نواز د لرکول مشکل کار و ها ځکه انه ابتلاء علیهم ذلک جزاینهم ب بغيهم ا ذلک او عشی جزاینهم ا بدل کې ور کول موږ د حکم په سبب د بغاوت د دوی ځکه د نظر د یعقوب علیه السلام محرم شرعی ګنوځ د زی دینه مساله معلومه شه وَإِنَّا وَا لَصَادِقُونَ لَمُنْغَرِسْتُنِي فَإِن كَذَّبُوكَ أَكَذَّبْتَ فِسْتَ وَكُنْتَ وَرْتَ وَايَ رَبُّكُمْ رَبُّ تَسُورَ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ خَاوِنَةٌ رَحْمَةٍ فَرَاخَدَ وَلَا يَرُدُّ بَاسُ عَن شِدَّةٍ قُلْ يَعَذِّبُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ هَذَا الْقَوْمُ مُجْرِمَانٌ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا سَيُنْبَخَرِكِ يَوْحَدِثِهِ نَبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَرْمَى جَلَغَنَ لَا الْيَهُودَا حرم الله عليهم الشحوم فذابوها واكلوا ثمنها امام بخاري کوم زحيلینا رواکنی حدیث را نقل کړی شه لعنت دیو کی الله تعالی په یهودو خدای په وارد حرام کړه هغه وی وارد حرام را چې تیل تیوباسه غمنی حرام نو आवाज دی وی او داغه سمن یې خوړل امام بخاري استدلن سی حدیث باندې چې حیله په شرحه کې ممنوع حیله په شرحه کې ممنوع اده مقصد دا لري چې په حنفیو ګوټي ورولږی ښه امام بخاری مقصد داره شپ حنفیه ورټونډي دي نو مونږ وای امام بخاری ته ډېر لوی سړی مونږ دی احترام کوو خو حیلہ چی وی لاره حرامه تنویب حرامه او ورکی جواب ورکي حیلہ چی وی لاره حرامه ته نو ویبا حرامه او حیلہ چی وی لاره لاره جایزه ته خپل ذاته حرمت پکې هم نيوي با جایزه نو سيو اهمه مسله چې د مولیا نو په جگړه حیله تول اصل دا شریعت دا ده چې شریعت صحکه فرس فرسکړی واجب کړی دی ا دا دا غیر لازم نه په ذمہ مکلف باندې کله دې مکلف نه فوت کیږي یا په غذر شرعی یا بغیر د غذرنه که بغیر د غذرنه نه پاتې شي نو دې ګناه ګار دی او که قضاء راړو د صلوات او فائت نو یرجع عفوه غف عفو مرجو امید لرل شي خدای به موافقه ځکه دا بغیر د غذرول موسکل ده کو او که فسویته په غذر باندې غذرنا مرال به شرقي غذروي نو بیا به خالي ني يا بده بعد از غذر يا يا يا بده په دې غذر کې مړشوي او موقته قزاب اورته پلاس ني راغدي نو دا سقوط د ادا د نه و شرغن فلا قضا عليه ولا فيديته نه په قزاشت نه په فيديشتہ قزا غذر کې نيشتہ چې دې دومره مودہ جوړ نشو فدیه مسته تک شرعت تساقت کړی دی, دی. البته قوسینو کې یو مهمور اور تولیږي الا ان یکونا مریضن مرزن مزمنن دائمن فحکمه حکم شیخ الفانی فی فدیه الصيام شیخ الفانی چې عمره 72 سنه چې روزی نشنیوله او فدیه ور کړی یو سړی چې مریض ده دا داسې مرز ده چې ډاکټرانو دا دلا علاج دے. نو دی روجا نشنی ولے. نو دې روزا نشنیوله نو دغه حکم حکم دو شیخ الفانی دا قوسینو کې بن کړی او كده بعد از مرض بعد از غزر جور شد مرض زمانه شه قضاء راوده شوه و قضاء او قضاء راوده فلا فدية علهه وعنه هم فدية نشتنه و لو لم يقضي قضاء نراوده نيابه ده پاره مالو یابه نو فا الم يكن له مالون فلا فدية اسه شه وسيط که نو سبه او که ورلو ورلو نو بيابه خالي ني یابه وسيط کره یابه ني کره فَإِن لَّمْ يُوصِ فَلَا فِدْيَةَ تول دا ټول کلمه ده الله لابيغه که وصيتې نکړي فیدې نشته دا مال د ورسانو غردین چې ورسانو غردیدل لس فیدې وای کوي او که وصيتې کړي بې ادا الفديه ما باندې سمونځونه روجي دي تکاسل او سستی را نشي ده غزر مهد او غزر د وځي ادا رانه ساکت او بیا جوړ شوی نه ملي قزار اوري دا غي فیدې د مال کوي فحین یزن تو اد من سن فديه وان كل صوم فديه کسلس دمال ده کافي کېده ترو فديه ده پاره فلا حيله بل يفدون نه کافي کېده واحسن اليه الورثه فازاف اليه اموالهم ورسان ورثه احسان وکړه چې له فديه ولا مون برابر وو فلا حيله بیا هم سهيله بل يفدون فديه ورکی او که نف کف کی د سلس د مال د دو د ټولو فيديو د پاره نو دی واخ اوس یو صورت د جواز لیکره دی علامه شامی وګوره پډې رکند مونږه وړو د نړۍ د غزایته رسیدو دا ډېر لوي بعیده اونې مساله ده ډېر لوي بعیده مساله ابو صورت کند مونږ را وړو سودا کومنګ وې فلاح فلاح فلاح او سودا مو چې فلاح اله تا فلاح اله تا فلاح اله تا صحیح شو په خیال پښپو کند مونږ را ټوب کو نو اوس دی ومه چکه فایت نکودو فيديودا پارا د سلوس د مال نو سپدی صورت کې علامه شامی یو حیلہ لیکل ده چې دا مال به ورکه شي فقیر ته تمليقا بدون استرات رد ها ته بنویدا لکوم بیا بیره تر اوس کې زمون په علاقه یو چټې موډاو نغد هیله اسکار کې نهفته چې بل مولا ورته ماتا دربخلې قوی راوستکين د دا جویر او چته کې فيديو تا سويره بخلې زخه به چا نه بخم ویدان سره بخلې وی را سره په دې شریعت کتهملیک مو نه کړي مضا سل لغو دي لغو کار کوي او کتهملیک مو کوي تهملیک کې درادش تیرات ناجائز نه فقير هغه تبور کوي تمليکان بدون اشتراط ثم يحسن الفقير الى الميت فيعطيه لرجل اخر او ولي الميت وهكذا مرارا ثم يقسم او دليل لپاره نیوله حديث البخاري نبي عليه الصلاه والسلام ته سره راغيو اوقات امراطي په نهاره رمضان نبي عليه السلام ورته کفاره ورکه وی جس کفاره ورکم حضور عليه السلام ورته سم شهرين دو میاشتي روجي ونيسه کفارتن اصحابم ډير زور اوري وهل وقع الا منه مصيبت خوراغله د روجي دل اصله ک روجنه او قضه مخه بلا قضه لنج د روجي دل اصله جوړه ده او النبي عليه الصلاه والسلام ورته فاتق رقبه يوم ريا ذاته النبي عليه السلام ته ما املق الا زما په اختیار کې اوسر په زما د خپل رقابت بل رقبان لرم ان نبی عليه السلام ورته فاتم 60 مسکینا مستین. شپته مسکینانو ته رټای ورکا ما هغه ورته والله ما املک شی ان پیسره سره سر مستنسه شی ورکا نو دیکې اوسره راغې او یو ټوکره د کجور راړه 3 لسواه کجوري ویږي کی سورہ 3 لسواه او یو فدیه یو سواده یو فدیه نو په دغه شپته لازم وي اوای کی کجوري نبي عليه الصلاه والسلام دل تهملي کړې وی واس نو داوغستي یوسې ما ته فيديو کې راکا نو ورکړل ورته نو حضور ته بیا واپس کې تملیقي کړې یوسې ما ته فيديو کې راکا نو ورکړل ورته نو دوسه نو حضور ته تملیق کړې اوس راکا نبی نسلو ورته ورسره دغه نو حضور علیہ الصلاه والسلام ورته وی ورڅ داسه مسکینانو باندې تقسیم کا انا د ورته چې فوالله ما بين لا بتيل مدينه احوج اليها مني د مدینه منورې دواله خړو نه دی د دې مېسکه زیاد زیات غریب بل نشته نبی رسول الله ورته چې کوله أنت و عيالک زتا وبچې دی وخوري خدا حکم تاره لپاره خاص دی اوس د هیلی مننکی هغه سر په دا یو حدیث ته چې د ځان لپاره دلیل جوړي او د حیلی منکرین هغه وای دا اختصاص د ذات پیغمبرو صلی الله علیه و اسلام بیا ف دینه قبلو دا د ذات پیغمبر ورنه نبی اسلام و سلام هغه په قیاس کې مونه قاعده دا ویلی دا چې دا به سنې دا مختص نه کیاس به په اړه شی باندې کې چې مقیسون له خاص نه خداه مقیسون خاص له عادي باندې قياس د غیر نه دا. کوي نو ورته بل مسله مخدوسه ده خبره درکې شوې مسله مخدوسه ده بس مدقه بس دغه ټوله مسله د هیل اسقاط ښه صحیح شو اسقاط ټوله مسله مدقه ده نه علاوه ورسه شئ شو صحیح چې کم ځای به یو کم نو دا تاسو و زمون دې کې نو وصیت کوي وصیت کوي دا اسقات نسقات نه دا خیرات دي ها بلکې خیرات په کوم خدای دې برابر کې زه کوم چې ورکیې نو په دې خاطر وير خلک بسوي کوم ورپسېونه ويشه دې پسې نو خلک بسوي صحیح جو انا موږ ته ځړې راخدو وي شهر خلک سونه وای نو چې خلک سونه وای زکات جو زمبو کې موږ له څه دا مړي کې تر پیند پیند روپې ملاوشي صحیح جو اندي وای چې موږ نه بندو چې لري سړي کورو هم طالب ته صرف دې له 500 روپې خیر راو څه یې وکړ؟ نو پس څنګه زړدرې په تقسیم کې شबास غړنبېش څه یې چې په ده؟ بس دغه مسله به نه علاوه نور څه پكنيشته. از به مولانو ټوپک راوستې دیوبل پسی. نه فدیه نه لري. هغه چې د فدیه لري هغه باندې قضا مېشته موحیدین ابن عربي په نيز ابن عربي وایي چې هغه باندې فدیه هغه باندې قضا مېشته. هغه وایي البته فقاهه ولو اديت عنه يرجع عنه. کآدایګې د فدیه ته اوشي نو شاید چې رجا, کی رجا کی کی. ده په کې دي یو رجا قه په دې راخه په کې رجا کې دي دول به غذر مونږ نه کوي دا کول دا مونږ نه کوي او روجي نه نيسی خدای په ورو په راځي خدای سب پاکستان افسر خوین په پاکستان ټانېدار دي چې په پینځورو په راځي خدای سب پاکستاني ټانېدار دي ها واکه امه ما حناخلی خدای ما حناخلی تاسو ټریفیک پولیس والا کو نه کوي اده دا داسې الله تعالی د ټریفیک په داسه چوک ولار دین نه ربکله بالمرسال چل ته بری کاوزنه بالکل ټیک ټاک کیږي نړی د غر کاخه کا غوزنه د ګاډي بالکل برابر دي دې کدره داوی دي یو داوا دا جنبی عليه السلام تا اللہ تعالی تعالی او په حاضر شه زور شه او کده ای ته خبره تشجیر لنبی دیمه داوا نفیده شرک فعلی او دیمه داوا نفیده شرک اعتقادی لومبای داوا کتاب انزل الیک ترلل مؤمنین pore دغه ما داوا اتبعوا ما انزل تر شپګم رکو pore او درې داوا د شپګم رکو نه بیا روانه ده ان ربکم الله الذی ترتم رکو pore تر و م رکو pore بیا د التنقسی شرو دی د اصبات د دری دا و د لپاره په طریقې ده نشر غیر مرتب ځکه کې سده نوح دهود او دا صالح عليهم السلام د دې تعلق د درېمې دعوي سره ده نفي د شرک اعتقادي ګوره انبیاء څنګه وکړه او کې سده لوط علیہ الصلات او د شعیب عليه السلام د دې تعلق د دویمې دعوي سره ده نفي د شرک فعلی اور شعبہ علیہ السلام څنګه وکړه علوت علیہ السلام څنګه وکړه بیا کې صد موسی علیہ السلام د تعلق د نبا داوی سره دی چې سمراج جابر سره ټکر واغستو سمرا بہادرو تم بہادرشه واسالو مان القريه دا تخويفاتي فخلف من بعد ام خلفون بیان دا غا چا دی چې غي دنده خپل خیال تابع کړي نو الله پرات کوي خود بدلته نه قران کو بدل ديته ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق اورت بے قیدہ سے چکا استاسو را خیال مطابق دن دگوے چی داتاستو کوئی نو بیا مونگ در بانے کوہی تورولی اجت کرو اور استاسو نمعہد دا علستو بے ربکم ولی اغستو اور بلغم ابن باغوران مصفیح ولی جوڑ کرو بیا میاہد اللہ ترخاسرون پورے متعلق درنبی در داوے ولقد زرعنا ترغافلون پورے متعلق دردوے میں داوے وللله الاسماء الحسنى تعلق درې می داوي سره تر يعادلون پوری والذين كذبوا باياتنا طول رکو متعلق تر لومبې داوي سره هو الذي خلقكم سالمرکو متعلق تر دوې می داوي سره ان الذين تدعون بيان درې می داوي دي الا هم ارجل يمشون بها بيا بیا بيان داوا دوې می دي نه چې بیان د دریو واړو دا وو دا درې کرته کوي لومبه غیر مرتب بیا دو مرتب او بیا چونکه شرک د دوی شرک په تصرفو نو د نفد شرک فعلی به په اړه بیا رات کوي د دویم داوی متعلق راوړي الف لام میم سواد الف احسن لام لالي میم مکارم سواد صافيا احسن لآلیم کارم صافیاء بهترین ملغلری او عزتون صاف و شفاف مکروم صاف و شفاف کتاب دا قرآن کریم دے دا اعلا ملغلری دی دا لو عزتون دی قرآن او دویم الف اعلا لام لطائف میم مغد سواد سعود اعلا لطائف مغد للسعود اعلا لطائف یعنی اعلی بہترین بیانونه چې دا زینه زینت الله تعالی تر خطو د पारा خدای ته پی سرهږي کتابون دا کتاب عظیم شان ده اعلی لطیف مغدل الصعود کتابون دا کتاب عظیم شان ده نادر شوی ته ته ندی پزړستا کې حرج تنگي ذيق ميل نه و د قران د وجه لته انزره به انذار او کې دی بانه کې و ذکرا دا نسیت د پارا دا مومنانو اتبعو تابداریو که دا چنازر شوه تاستا جانب درفستا سونا تابداری مکوئی مقابل دا اللہ که اولیاء دا نورو متصرفینو قلیل اما تذکرون دیر دکتاسو تذکرون تذکر کوئی پندخ لئی و کمیل قریتین دیر دا قریونا لکنا حلا کرو مونگا دا فجاہا راغلو دی قریتا باسونا غصاب زمونگا بیاتا بیاتان باتینا په حال کونل دي کې چې د شپتي رولا او هم قائلون يا دي قائلون نائمون للقيلولا يبان عذاب راغې د شپې پودو يا د ګرمي پودو فما كان دعواهم پسنوا افما كان دعواهم نو استغاثه د دوی چیږي دوی اس جن با سنا کر چره دوی تازه زمونګه مگر دا خبره وا چې دوی اننا كنا ظالمين مونږ په خپل ظالمانو فلنسل من الذين تفوز بكو دا فلنسل من الذين تفوز بكو دا کسانو ارسل اليهم چې لګل شوير دوی تا ولنسل من المرسلين اسوال بكو د مرسليننا نو فلنسل من الذين ارسل اليهم دین مرسل اليهم مرادی چې قومونو نبا هم تا پوز کهو جتاست دی خبر کریو پیغمبرانو او پیغمبر نبا هم تا پوز کهو تا کریو فلن قصنن علیهم بیان بکودوی بانده بی علم په دلیلو انکار بانشی کولی وما کننا غائبین انیو منگ بی خبرا والوزنو وزن د آمالو یوم از ان پا دعو رزبانی الحقو ثابت تی مسئلت و میزان الامال پا وزن الامال یو اتر وارد دي چې عمل غرض دي او د قبيله د اراز غیر قارو ذات څه کوي د دیوال د شینواله دا هم غرض دي خدا قارو ذات د دیوال د شینواله دا اراز دي خدا کوم اراز دي موجود ذات ځکه موجود دي ولې اوزماد لاس د حرکت دیکھو ګور دا عمل دي زماد لاس حرکت دا عمل دي دا هم غرض دي خو غير قارو ذات دي معنا یې فطلاشه غیر قاروزات ترص تاریف دارې زو وجده دا فتلاشه ولوجود سره متصل فناش نو وایي چې عمل دا غرس دی او غرس غیر قاروزات دی لهدا زا وزن معقول نه دی عقلي نه مني غرس غیر قاروزات الله تعالی څنګه تللی زین کې نږي اعتراض وارد دي وزن په ځای علماو جواب ورکړه دي چې مراد د وزن الاعمال نه وزن الصحائف الامل دی رجسترونه بتللې شي کومو کیچلیکلې دي او نور علماء جواب ورکړی دي په تصور د تجسیم علامل چې هر یو عمل د خدای پنیز نيز یو جسم لري ناغ جسم بتللې شي او دا د هغه زمانی خبره و چې ساينس لا ډوره ترقی نه وکړي نو زمونږ زمانی خدا غیر معقول ټول معقول ټول ښه نو موږ وایو آراز دا تللې شي مختلف پیمانو باندې حرارت غارسوي بدن انسانيتا دا عرص دے. حرارت دي حرارت عارض شوی بدن انساني تا دا سره عارض د ډاکټر د جبلانه ترما ميټر کې دی ویتليخه ویتلي وی 102 درجه ده خو سورانه 102 درجه ده د موټرز غل او منډا د موټرز غل او منډا دا عارض دي عارض دا میټر ورته د موټر کې له کېدل دي نو وای 100 کیلومټر د یوې غټې پر افطار روان ده 100 کیلومټر د یوې پرافتار روان دي د زلزلې راتلل او داغي چالان دا غرض دي او میټري ورته له ګول دي وای پرچک سکیل باندې دا 5.3 سپیډ باندې روانه و 5.3 و دا زلزلہ نو بس دا ازري حاضر تحقیقاتو د قران د وزن توثیقو کو بیا ساينسوي چې دا اراز غیر قرو ذات دا فنانه دي اراز غیر قرو ذات دا فنانه دي دا موجود دی فضا کې کوم خبر چې مونږ کړي دا فضا کې موجود دی کم حرکات چې مونږ کړي دا فضا کې موجود دی او هغه وای چې آلات دغه اغراض را کنټرول کول شي لکه په دا مخابرو او په دا ریډیو او په دا آلات او اصوات له ټینګ کړي دي حرکت له ټینګ دي منتقل کوي یو زینبل زایتا اصوات را ټینګي حرکت را ټینګي منتقل کوي یو زینبل زایتا چکه کله دا فزاکه موجود دی د ری دور د رد ساينس پته هم او وزن به اراض ممکن دی نو قران چې سوې نه د فطرت مطابق وای ښه قران چې سوې د فطرت مطابق وای ساينس ریسرچ نه نو رسید چې آراز وزن کې دي شي او قران را دي ویل آراز اراض د وزن قابلیت ول وزن یو مازن الحقه فمن ثقلت موازین و اسو چې دران شو اعمال الصالحات موازین مراد ته اعمال صالحه دی فمنس قولت مواسینو آسو چی درانشو اعمال صالحه دی دا کسان خاص دوی کامیاب دی آسو چی سپکشو اعمال صالحه دی دا کسان خسرو انفسو تاوانکلی زانو نخپل خپل کانو پس اوب داغی چیو دوی پایتونو زمانبانی یس لیمونا ظلم کو ولقد مکنناکم ترغیب دی ولا قدمك كناكم خَامَ خامخاتك سرى قدرت درکريمون تاسله پزماکه ا پیدا کړیمون تاس د پار په دې کې مغایش مغایش جمد مغیشته او معيشته اصلا مصدر دي واشه یعیشو غیشم ومعاشن ومعيشه او استعمال د په اسباب لایش کې نو ايت د حساب تکړه چوسایل د مغاش اصلن د ټولو انسانانو لپاره سوي پیدا دي برابر پیدا دي وجلنا لکم او حق د انتفاع په دي وسایلو دا هم د ټولو انسانانو لپاره سوي ثابت دي برابر ثابت دي خبر بیان کړی دا حضرت شیخ الهند سیب رحمت الله علی المقام المحمود کی مولانا قاسم سیبنا نوتوی آب حیات کی چې حق د انتفاع ټولو انسانانو په دي وسایلو المعیشت باندې سوي برابر دي او اصلن دا اسباب پیدا کړی الله تعالی مباح دی سبقت د دا ید دای زریعه د دا ملک ګرځولې ده د پاره د دفی د تزاحم او د تنازو خو تملک د دی اسبابو مقید ده په عدم تزریق د آخرینو د وجر شوبې دی با حدنا زه مبه خالص په پوجی نه شوي په فوشوي سموي اه په آخرینو په اخرینو بنراولې ښه دی با حد په کې موجود ده لهدازہ تزریق په اخرینو باندې د رایک فصله امشای الله و شخل هند ومورانه محمد قاسم نه نووي په دغه بنیات بانېمونږ و چې ماری تی نونسول خ دا انسان دوستې اور معشي مساوات چې په ضروریات زنج کې ټول انسانان سوی حق لري د اسلامري استې دا ده چې ضروریت په ټولو ته مطفر ورکي د اجات د ضروریت نو په اخوا جوړږ اخو قسمنا نه متهتون ب نوفل حیات دوه د دراجاتو تعلق دا د حاجاتو جوون ک اگر تحسینیات او ژوند کې دي د ضرورتات ژوند کې نشته لهدا ځاله ضرورتنه به اسوک مهرموم نه شي د ضرورتنه به اسوک ما حاجيات برچا پوري د چا بڼي پوره داګه درآمدار بیا په عمل باندې دیخه داګه درآمدار بیا په عمل باندې دی حاجيات برچا پوري د چا بڼي پوره تحسینیات بچاته متوفر وي چا ته بڼي متوفر او ضرورتيات ژوندۍ دا به هر انسان ته ir regard of their caste color جبے صدا مذہب سره دا هر شاری سوي او برابر حق دي ولا قد پیدا کړې تاسو لا ثم صورناکم الشكل موجود کړې تاسو ثم قلنا للملائکه بیا وې مونږه او لقد خلقناکم امه پیدا کړې تاسو لا ثم صورناکم احسن احسننا صورتکم النوعيه يا متصله صورت درکړې خدای صورت خان لاوم الله تعالی خر لهم صورت ورکړه کنه دي ورکړه نو موږ ته س ذکر کوي به تورې احسان تاسو پیدا کړی او بیا می تاسو له صورت در کړی دي نو موږ ورته چواله خر دې هم پیدا کړی دی ولې صورت ورکړه دي اوس پیدا کړی دی ولدي صورت ورکړه نه صورت داسې معنی ده الله تعالی صورت خو هم داستا ده صورت ته صورت خو هم داستا صورت ته شکل خو هم د انسان شکل ده. نو دی وجه نه موږ مو اول ک چې ثم احسننا صورتکم النوعیه خستا <سؤال> کرمو د سورتې نه اوري ثم قلنا للملائکه او وی له مونږ فرشتو ته بیا تا کې ب ذکرې چې سيدو کې ادم <سؤال> تاسو ته سيدو کړه ټوله ابلیسونه کړه نو دې رسید کونه او ورته الله تعالی سش مونږ نکړو تعالی چې سيدر نه کولا کړه چې ما مرکه تا ته دوې زبیتریم د دې ادم نه له علوې ما دتی زمما ده خلقتنی مل نارن پیدا کړې مالد اورنا فیها النورانیت والتعلیق لیکن نورانیت ته توتعلدا اور کې راناډ اړه دی لمبا په برقې دی وخلقته پیدا کړې د ادم لا منټوینه د خټینا فیها التصفل والظلمانیه خټه کې تصفل له پکت رازی او خړه پړه د نورانی نه دا ندا د استدلالو کو په امر عقلی په ضد امر الهی کې استدلال وکړه په امر عقلي پس په ضد امر الهي کې نو عقل په مقابله د نقل کې دا پوزیشن نه لري چې جواب دیوشي عقل چې له کله د نقل مقابله کې راول دا پوزیشن نه لري چې جواب دیوشي لیازه خدای فورا حکم سلطاني جاری کچ فحبت مينها کوس خدای له خواړه فحبت مينها کوس ته جنت فحبت مينها کوس ته زما د حکم مقابله کې خپل عمل عقل له دخل کله جواب کې دیش چې و شيطان خو ډېر خورکا د اور نورانه ته تل تل په خیاله اځمکه تسفله او ظلمانيت ته تل خیاله خدای اځمکه څومره مونږ به ته مفیده را دا اور څومره محرک مضر دی دیو بل پهلو کومش ته پهلو دا خوره بیا په اصلاده اورنه خلله تعالی او چر نقل مقابله کې عقل دا پوزيشن ملري چې جواب دیوش بیا به اर्डर جاری کړ بس اर्डर جاری قال ثابت منا بكوش دي جنتنا فما تكون لك پس نشته سنار parete تکبره کپ دي جنت کې اوزا انك من سواغين اَن تر ذليل نه ان دوه انذيرني مولا ترا کمال امهلني الى يوم ترغ ورس به جو حسونا يحيونا چه خلق بجوند کو الله تعالی تاک سرت من المنزنين من الممهلين ده مولت ور کلو شو ان الله لا یبدل عنده القول ده تاخد فتوا چې خدای یو ځل کمه خبرو کیني بیا غبدلین او سماله لپاره فیصله کړی ته به ژوند دی نو سی توهین عدالت شروع کړه لمبی ځان له تحفظ ورک نو بیا توهین عدالت شروع کړه قال فبما اغويتنی اوید فبا اغواک ایایا ما مصدری يرد فبا اغواک ایایا په سبب د اغوا استا مال را چې زده اغوا کړم د جنت نه لوښړلم نو زماره قال فبما اغويتني وبسبب د اغواستامهاله زیو خبره کوم تاکید سره لاقودن لو قسم د چ زبکینم د اولاد آدم ته صراط وقل مستقيم ستاپ دیني غلار باندې ورته وې زب ګوري په جی ټي روډ باندې ډاکې چونکا دا سه ارامي وخه وې زب ډاکې کوم خو جی ټي روډ باندې بناستیا زکه زوره ورغل چی وی سندواله ډاکوان بیا کم ځای کینی هغه هایوې باندې بناستي ښا ای وې باندې ناشته او د هلاکې تنظیمیت اطلاع ورکې مونږ بنش پټ روډ باندې کینو صحیح وکړه هلاکې تنظیمیت څوک اطلاع ورکنده دیره پر اطلاع ورکې چې خو تنظیمیه ضرورت نشي کوله تر ډاکونو مقابله کې دوی مدا چې تنظیمیه افسرانه په ډاکه کې ورشریک ويغه په ډاکه کې ورسره شریک وي نه غي ته پوینټ چې مونږ ګور فلاني چې هغه طرف باندې را نه شي دا څه وته او نو شیطان چې ټي روډ باندې ناشته گرانټ افیک رود باندې ثم لعاتین نو بیا براتل کوم دوی تا د مخینه د شانه د ختی طرف نه اکثر دوی شاکرین قالخرج منا الله تعالی و توو جنتنا مزوومن مزوومن معنی مذمومن سپیر شوه مدخورن مترودن شلل شوی لمن تبیه کمیلون چا چه تابیداری و کلستاد دین سانان نازو بڑا کوم جاننم د تاسو طورو نا ویا آدم و آدم و سیگه تو ابی بیستا پا جنت که تو سیگه ابی بیستال جنت که و انو مسلم تاس تکلی و چه اسکونای ورطه و نوی ورطه اسکونا تا تو سیگه نو خود پاس کې د خاون تابیده خود پاس تو گنا د خاون تا بهده نوکه د خاون دا دی غو یا چرته نوکرې او تهای چې زوبه ته به را سره ته دیره او غ ور انکارو کې یاخر کوورور ت خ پک کېدي نو مونږ ورتهونه خضاه دا د خاون تاره چې خاون د کمم ای اووس دا سره خاون چې کمم زه وس انغ ب دا چې کې مو ورتو د قران ل کري چې اوسون انته ځوجو کستازه اووجه بسستا ات باکې وي سی شو دو او مسلا دا معلومه چې خاون به خې ته نه ډول کېږي خځه به خاونته ډولای کېږي ادره او مسلح دا معلومه شوا چې دا د کور فراهمی دا دا خاون زی مذاویه کواتر با سوک پیدا کئی خاون به پیدا کئی خوز به نه پیدا کئی خواه فکو لامل خیصو شیطو ما خورای کمزین چی استاز خوخو خیخو منز دیکی گئی دی نوع شجریتا کنی شیب دزاری ماننا وسوسوک دی دوارو تا شیطان لیوب دی الوما آقیبت دادی چی اخکارا کدی دی دوارو تماوریانو ما آغا سو تراغنو چ مستورو دې دوړو من سواته ما داورتونو دې دوړو ناوي ما نه ها کوم ربکما نه دې منا کړي تاسو دوړل رب استغناز شجره د دې شجرینه الا ان تكونا ملکینه او تكونا من الخالدین مگر دې لپاره چې شهید تاسو دوړل ملکینه او ملکینه دائم پاتې پدیکي دا او من الخالدین یا تردید مله له دې تفسیر لخه چتاس دی ملکوتي عالم کې دایمن پاتشي وقاسم اوما وقاسم او ما حلف لهما اقسمه کو دې دواله تا وې اني لکما آل له الناسحين زتاس دواله پار ډیر خیر خوایم فدللهما انزل لهما فدلله دلله دلي موکز لندول کویتا فدلله ما را وې غرزو دې دواله به غرور ان پدو کی سرا فلما زاقا شجر تا کلچ دی دوارو سکل لا شجر بدت لو ما کهرشو دی دوارو تا سوآتی ما سوآتو ما اغورتونا دی دوارو و تفقا یخصفان علیه ما بدعا اشعروشو دا دوارا یخصفان علیه ما یلزقانی چه لگولی علیه ما پا بدنون من ورقی الجنن پانی دا جنت بدنونی بربند شو انو پانی جنت دای پزان لگولی پانی د جنت دا په ځان نو ابن عباس یې وای وای د کیلې پاڼې په ځان لګولې ښا ادا معقوله هم د کیلې پاڼه داسره ک پرتوق د کیلې یو پاڼه داسره ک پینصح نو بل څه دو په ځانو لګینو بوست کیل پرتوق دینه لکه چې پتلن دی کوستای کا صحیح شو نو ابن عباس یې وای چې می ورق الموز د کیلې ونا واناداو ما ربهما او که کدی دواله تربد دوی علم اناکما ایانو من کړي ما, ما تاسولار دیش جرینا او وی میو تاس تا چې شیطان ستاس دشمن زائر دی دوی اوره بزمونګه زیاته کړي له مونزانونو باندې کتاب خنونه کې مون تارحمنو کې مون باندې انو شو مون د توانیا نه وللا تعالی کشي بعضکم له بعض ان عدو دا جمله حال دی د موولو تعویل کړي مو ها متعاد دین فی متعدین فی ما بینه دشمنان دی او بلخپن میاس کی ولکم فی الارض مستقرون تستاظه پارز ما کی قرار دی نہ فلیحین الی اجالکم ترجلن استاذ الله تعالی وی فیها تحیونا فیها تعیشونا دز ما کی بتاسو جونته روی دے کہ وامڑے گئے و منا تخرجونا ادر دین بتاسو راستے شی قد انزلنا علیکم لباسا قد انزلنا غلیکم لباسا نازر کری منتخلقنا لکم پیدا کری منتاز پارا لباسا جاما یواری سو آتکم یسترو غوراتکم چی اغا پتی غورتون استاسو وریشن ادا جامع زینت ده انسان ده ریشن زکر دنچی جامع و بازی و خالصی و مصیبت ته بیا د انسان نه جامع لگه که بیا ورطاو گور نو خالصی و مصیبت ته وریشا دا جامع زینت ته ولباس التقوى ذلك خير ولباس للتقوى ولباس للتقوى او لباس دا تقوى دا پارا ذلك خير دا دير بيتر دي ذلك من آيات الله دا آياتنا الله اللہ تعالى دي لغلهم يذكرون دے دا پارا دنیا سيتوالي او اولاد دادا لا يفتنن لكم الشيطان گمرا دي نكتاسو لشيطان نحاصل دا دا دا, دا چې دې شیطان تاسو په لار خطا کړو اغه نه جامې او اهل مک او تاسو خطا کړی نه تاسو نه جامې وستي فتتوفو نبل بیت حریانه ممتاز خوځه وسړي د بیت الله نه چا پیره پر باندې توافونه کول خاله مک او بیت الله نه توافونه کول جامې بيستي الله تعالی ورته داسه شیطانی لغزش ته لکه ادم عليه صلوات و سلام خطا کول چې هغه باغ شو بربنده دو بډې د داغوی بندې او بنی یادمو لا فتې نن لا او زل نه کوم ګمرا نه کې تاسوله تعلیل کومخره جااب کوم تحلیل دی ا آخره جااب کوم ځ که ستلی د مور پلر تاسو جننت نه او د د دوړه دوی چې د دواړو دو تورتونونه د دواړو نو دا شط یراکم یراکم ونی تاسوله ی ب وین تاسو لا ده او لشکرد ده منحصوا تراؤنام دی دست زینه لا تراؤنام چه نوینه تاسو دویلا لکسافتكم وللطافتهم تاسو ذکر وینه تاسو بدن کسیف ده و تاسو دی ذکر نوینه چه لده بدن لطف ده تاسو وینی تاسو بدن کسیف ده اشت دوی بدن لطف انا یو دا ابلیست ده اها نورد لشکرده هر انسان سره نبی عليه السلام فرمایي او شیطان دي يجري منه مجرد دم ارې په انسان کې هغه ځاينه ته ګرځي چې کم ځای ته ویني زیرا دي ښا ذکر لطيف شي نو د انسان کې دنه لګي سر وې کوي دنه لګي سر وې کوي ان چې انسان مرسي دا شیطان اسه شي شی. په شعب د نزي سب یو خبره نقل کوي دا چې نبی عليه السلام با د مړي قبر باندې درې لپې چوني لري خو به ځان دفن کې شریک کو. او بل دایت یادت به وی خلق ناکم خلکناکوم له خاور نه پیدا کړی او بیا نوېد کوم به تم بیا په اسکو منا نخرج کوم ته راتنه دین هم بیا وراوباسم دا یادت به ورتروي نو شاسې به چې دا عمل کله وشي نو دغه انسان شیطان مړ شي دغه انسان نه شیطان او کدا عمل نو شي ما غږ نو زای په زای په یو بل چونګه لګیږي هغه اگر دا شي وی لکه سپیشه د مالک خوش شويږي هغه چې چون کې د مالک خوش بیا خلک چی چی شاسه ویا بیا جونډي یو ځای بل ځای چې کونه لګای ان ناجغل نہ شیاطینه مونږ ورزل شیطانان دوستان دا اچا ایمان من ساتي وایضافا د فائشتن ارتكبوا شرکن ا چې کلا دوی ارتكب د شرکو کی او توفو بال بیت غریانن یا د بیت الله نه چا پیره بربند ګرځي او یمنعهم احد سکورتي چوت ود ود دو زمونو داسه کوي انسان هم ځان بربندای دا څوک هغه کوه مراد چې راغلی دی د دې یزدان دی هغه یو ملتلاق په قبله نه بربند ګرځي د دې یزدان دی د دې بوسان دی هغه یل تدان له یوزای جوړ کړو زیارت کوي نه له بربند ګرځي خو یوزړی بربند ګرځي خو یوزړی په ویشتمه د رمضان بوزګر دی خو په نو نه په ویشتمه د رمضان سپوږمۍ هم نه کبي وای کنه سپوږمۍ او دا را عبادت کیږي هم د شپې او د په ورکی ا خبره کول په کوم کله زمون موسیما تیږي په خبرو کولو نو دا غي طواف ما تیږي په وای کول نو وای بنګي صحیح فکر نو بیا قیاس کو مز ګلستان من بهار مره اوس نتیجه واسی ندیبه نتائج په خپل په ویږي ښا قالو وجدنا عليا ابانا من وندل دې باندې پلاران زمونګه ولاو امرنا به الله تعالی امر کړې مون ته په دې باندې تو ورته الله تعالی امر نه کوي بالفاشائے الله تعالی چې امر کوي دې بحایې کوي الله تعالى أمر نكي بالفحشة دو بحيائي دا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل تور ان أنا پتاو لگه دا شه دا مرزين دا خداي مرضي ندا دي وجه نا جدید تحذیب خض بربنده مخالفت کو او مغرب زده تبقى آخذ بربنده اوه دا ترقی دا, دا يوروپ اثار چه چا قبول کرين آخذ بربنده اوه دا ترقی دا اسا شه دا نهی خطا شي ويديخه اي خطا شي یورپ يورو پر ترقی کوله په فن باندې په سهي ترقي کوله په فن باندې او فن کې ځان کمال ته رسوله دا ادب حي ور سره څنګه پسند کوي صحیح شو انا مونږ وایو کني غي دي اپالو تور اپالو اورسه د سپون مې تا داو پديرځي چې خدي پر باندې کړه داو پدير مونږه خطا شي غلط نمبروم ملاو کوله دا به عمل هر چېرې غسپون مې ترسه او کائنات مسخر کولی دای په فن کړی دی ښا دای په سکړی دی پففانه کړی دی نه علامه ډیر ښه شهونه دی ښا علامه ډیر ښه شهملي وای قوت مغرب نه اسچنګو رباب مز رقصو دخترانې بهجاب د مغرب قوت او د مغرب ترقی نه پټنګ ټکور نه چې رقصو موسیقي کوي او مز رقصو دخترانې بهجاب انا غیده ترقی به خود پر بندول کړی دی نزه سحرے ساحرا نے لال روس او نه دی وږی ترکی کړه چې رنگونه سرس پیندي اېګی نسپم ما ته راځل په دی وږی سرس پیندي نزه سحرے ساحرا نے لال روس نزه قریه ساق نے ازقط او نه په دی ترکی کړه چې کونی بربړل کړي دي دا کای بربړن ګرځي مغرب والا او نه په دی ترکی کړه چې ګینایږی دا مرګ سه علاج پیدا کړي دي مرګ علاج ورته نشته محکمی اوران ران از دینی است محکمی نی پا دی طریق ترقی کلے چه ایسی کولر دی محکمی اوران ران از دینی است نی فروغش از خطی لاتینی است او نی پا دی طرقی کلے چې دا کگج بوله د دا دی غالی دیکل کل کئی کل قوت افرنګ از علم و فن است مغرب قوت په فن پیدا کلے دی په تعلیم پیدا کلے دی قوت افرنګ از علم و فن است از همی آتش چراغش روشن د ده ده اورن ایخ رانا پیدا کړي ده ده علم و فن ده اورنه انوار پسی در خوئی قوت از قطغو بریده جامن است اغیده قوت او ترقی پده نه پیدا کرده چې پندونیا چورده اٹایی چورده مونگی پده ده کت تقلید کو خواه قوت از قطغو بریده جامن است مانعه علم او هنر عم ما نیسه ټول پټ کېره دی او چې دګی دی علم او هنر پر لارې کې رکاوټ دی دا د علم او هنر مانغ او هیت د علم او هنر باعث نه دی صحیح شو ما علامه او خدای دې ورکا چې کومشه د ناور توپ د پای کې د تقلید کړی هڅه کمشه کمال دې هغه طرف ته ورده نه صحیح شو موږ لږه زین کې دا چولې چې خزې پر بندول <سؤال> و تر کی دا هغه داسې را مي نه نو موږ خزې هم پر تر کې مو نه بمږه خځې عمر باندې کړې ها او ترقی همو نکړه ان یو ہندو مسلمان شهو ہندو اصلې وختو کاله ہندو نو مسلمان شهو الوه شه بالغ کافر کله مسلمان شي نو دا غثتره عورت فرض ده ستره عورت او دا خطنه سنت ده نو سنت ته پرد فرض جامه کوبنوباسي ها څنګه نو سنت که چا وې نه نه ته ہندو یو پر سنتو ناغې را سلوې وخت کاله عمر کې سنت ک نا غزه من شو نا غزه اګه زیاشنه اګه زیاشنه نا غریب بګردیدین نشوګ بوله تاسو تراله تاسو له بول رااله <تصفح> نو ورته نهګه څنګه نا ورته دین نا خلاصو د غرمول نا خلاصو مونږه نا خلاصو ترکه مونږ پیدا نکړه دین نا خلاص خزې عمر بر بربړ نکړي اته ترکه مونږ پیدا نکړه ترکه یې نا خلاصو مونږ سره یې غېندواله مامالو کاخه په خانه کې سنت کلو څلوې ښه نه بعد سنت وکړو نه بعد خداش برته وې کلام و یا لك خدام ورکدا ستاسو پیروړي دی له د پیرانو خو نه مانی ها خدای ستاسو پیروړي د مغرب زداو پیروخه د مغرب زداو پیرو هغه دا څه ویلی چې د تصف جهالت معنی اخته ها څنګه خطیب شه را کوم ځای بیانو دې له بیانونو کومه غلطی طالب ګیره کې خطیب کېدل په کار کې په دغه خطابت روان به سو قبضه ونکي دا ناپوه سره هم ځان تربوتره ها د بل څه وک اے بزرگانو کړي اے قول تو ور تاو امر حکم کړي رب زما بالقصد به کلمۃ لا اله الا الله قاله ابو ابن عباس زما خدای امر کړی د کلمې د لا اله الا الله واقيم وجوهكم اميخ قیمه خونه خپل یعنی توجو لله خاصتا عند كل مسجد او وخت به عبادت کې عند كل مسجد وخت د هر عبادت کې توجو الله تکوي ودغو او عاذ کو دې الله تعالی ته په حال کو تاسو کې چې خالص وون کې د تع دینه د دعا او الندا کما بدا کوم خلق کوم څنګه پیدا کړي تاسو لا تاسو ته ودونه کوم شی فريقا حدا حدا فريق بیان د ما ازمره عامل هو هدايت کړي يا وې ډارې تا حق عليه الزلاله وحق الزلاله على فريق حق الزلاله ولا فريق وحق ولاته غله فريق نو محل د غله فريقین د محل نهصدخه ان متغزو شاط نه دنییشیطان اوړیا بغیر د ال لا نه یحصونه دیګمانداره دو دوی پیدادایت دی او بنیدممو خصو زینه ت کوم نده كلې مجدین خصو نه ت کومقل بس كل مزین په وختدارې بعدت کې الله لم يحرم م الساببه خدای په هیڅ وخت د اوقات کې جامع حرام کړی ندي وکول خوړی او وښربو اس کوي ځکه نو لم یحرم الاكل والشرب ځکه خدای اكل او شربو منه حرام کړې ولا تو تصرف ولا تشرك خو شرک مکوې خدای وایي جامع اچوې کپڑے اچوې او خراس کا چې ځدی خوخینا اچو خو شرک مکووا بيدینکه ګم بيدین بربند مګر اچو چې څنګه خې کپڑیا چول نبی عليه الصلاه والسلام ته او ان لستون اشتیدلی و نبی علیہ السلام ورتی و علا تستی تا قد دینش تشلیدلی جامعی دی چولی دی نا غورتی لی من الظروعی و الظروعی کذا و کذا دومره غو جی دمر دیر فستون کی دومره میں جایداد دی دمر مواشی دی دمر میں ساروی دی دمر میں مال دی نبی علیہ السلام ورتی فحلا یراع علیک آثروها بید آغی آثرو لی پتابان اخکاران دی زاند ایسس پیل کردی چی خی علا جامعی چولی شنو علا واجا چې قوت اسقطته بريده جامنيست او مانع علم او هنر غما منيست قل مل من حرم زينت اللائه تورته اچا حرام کړې زینت دا الله تعالی یعنی لباس التي اغا اخرجه الاباده چې پیدا کړې د عبادت او پردہ پارا وتې عبادت او من حرمت طيبات اچا حرام کړې د حلال رزق قل تورته هيا هيا لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَتْوَيَا هِيَ لِعَامَّتِ النَّاسِ نأخذ عامت الناس لپاره وللذين آمنوا الخاصګر د مؤمنانو لپاره په ژوند د دنیا کې خالص دي لهم يوم القيامه نوداسې چې قل هيا لعامت الناس وللذين آمنوا في الحياه الدنيا دا یو جمله شو او خالصا يوم القيامه للذين آمنوا دا چې ورته وای خا نو پتو ولا یی دا چې کافر به پاخرت آخرت کې قبر بند نینو جامع به د زینت نې ښا قبر بند نې نو جامع به دوزخ کې د زینت نې د مصیبت وي کذلک نفصل الایات للقوم یعلمون تو ورته خبردار حرام کړی رب سما الفوائح قبیح ما زوارمنا وما بطل ما زوارمنا اعمال قبيحه وما بطنا وقاعده قبيحه والاسماء غنا لازم والبغيه والظلم متعدي بغير الحق چي بي جواز شي او حرام کړی دا چې شریک کیل الله تعالی سرآشی چې نه نازل کړی الله تعالی غیبان دلیل ادا چې وای په الله تعالی چې نه پیپوږی د امرمت پاره او نیټه دا کله چې راشي نیټره دوی لا یستاهرونا ساغتن نن بشروستو کې دی یو ساغت ولا یستقدمونا ان بشړوال کې دی اذا لم یجی اجلهم او ولا یستقدمون الاند سرنله الی پاره شرطه بسيطه ولا یستقدمون اذا یجی اجلهم انا بړوان دې کې د شي چې لا ني راغلي يا بني ادم او اولاد دادم قلنا یا بني ادم اما جات ينكم اما طمان دلما كذلك رايست تاسو تاسو رسول منكم رسلان تاسو آیات زمونږه او ت چا چې ځان بچکې شیکناله اصلله د عملی وکړه نه بهره دوی بدوی غمجن کېږيکسسان چې تذب کي د ياتو زمونږه او تک برواه ان کارې کړی د دینا اولایککهصبل نه د ملګری دووردي د فمن لمو نستې ظالم د چاه افته چې تلی الله تعلابانې قضیبان شرک او قد بهبي آياتې تذب کړې داتون دله دا کسان دسیبدوی تصیر دوی د کتاب یعنی المکتوبه المقدره حتا چې شدوی تا رسولنا فرستیز منگایا تحفونام چمڑای دوی ندوی بورتا اے نما کنتم چرت دیا معبودان چووی تا سوازون کول مقابل دا اللہ که دی بوی رک شزمونا وشیدو علا انفسیم احترفو اقرار بو کسان بانی چو دوی کافنان قالا یو قالو لهم ویلی بشدوی تا قطعن یو قالو لهم قطعن دیو جنی تعبیر پا ماضی ہوکا بهیته قطخند داخل شي في اومن مغ عین سره داغ اومتونه تیر شو مخکې تاسو د پیانو انسانان نه چرته داخل شي ف النار په غور کې کله چې داخل شي امتون یو امت لغنت اختار لغنت نفسها لانتوي په پزان خپل ح زد دارهکووف یا ح زیته داه جمعو یا حتا چې دوی را جمه شي په د دوزخ ک ټول قاله توخراوم نووي بد تاابغین. لئولاء مطبوعين و کارکونان به وی لیډران و ته قالت اخرام نو وی به کارکونان لئولاءم لی لیډران و ته ربنا اوربزمون هاولای دا دېډران ازلونا گمرا کړیو مونږ ر دینه فاتیم نو ورکه دوی ته عذاب نو عذاب زعفن سخت من النار د اورنا قال نو الله تعالی بوې لكل زعفن هر یو د پاره سخت تاسو ما کوم تاسو ما کوم تاسو دن سم تا ډډ تاسو د سړیظام وسه تا ځین خبرې ته وک کېښده تاسو مفاات نووي په مخه کړيقالله و بالله تاال <سؤال> لیکل <سؤال> لیم صفوندارې او د پاارهشادي د ذاب دی واللا کې الله یا دمون خدوی نه پوږې و قاله تولام اوي بهغ اولا لډران لیو خورا همم په حق د د کار کوناو فما کانله کوملی نه من فضلین سبی ورده. بما كان لكم علينا نبوي طالب د پار زمون مقابله کيمن فضل سر غايت في العذاب زمون خلاف ميليږي ډران ورته زمون خلاف شکایتونه مو کوي تاسو لم سر غايت ندرګيخه دولت کوتا غړکل دي لاس ورته وي چې نش پړتاس د پارامون باندې مل فضل سر غايت في العذاب فزو کو العذاب خو عذاب سکاي بما كنتم تکسبون ان الذين كثر كذبوا چه تکذیب کړي د ہدایتونو زمونږه اوستکبر او انکار کړي د دینه نبش کولا وړ دوی ته بواب او سمای دروازه درحمت انبشه داخله دی جنت ته حتا الا ان مگر الا يلجلجمل يدخل الحبل الكبير چه ننوز یولو یلا صيفي سم جمل نه سوکنو چې او خوستن ناړه وستنه او و ايستن انوي ويدستنه وی... په سوم کې بیاستنه نه وته شي دا محاوره ده نو حتا جل جل جملو اثر ده پورې ادخلا چنه نو زي الجملو رسي کبيره في سم الخيات ابو سمدستنه کې قالو ابن عباس وكذلك نزل المجرمين دارين کې بدلور کوم کفران لا دوی د پارا من جهنمه من النار د اور نامی حد بستردا ومن فوقهم ادا پاسره دوی دو غواشن شامیانی دي د اور نولند به اورته اور کارینه چولې له پاسه په د اور شامیانا چوري مزوکی به وکذلک نجز الظالمین والذین امنوا کسان چې ایمان راوړی عمل کړي صالحاتو لا نکلف نفسا دا جمله موطرزه ده دکلیف نور منگر یو نفس لا مگر پاندازر طاقت داغو نو واللزینا منو اولائی که اصحاب الجنن دا ملگرد جنتیم فی یا خالدون و نزانا ما فی صدوریم ارا اسطل بی منگا ما آغا فی صدوریم چو پسی نور دوئی که من غلند کنینا تجری من تاعتیم الانحارو اببئیگی و من تاعتیم د دے جنتیانو که الانحارو نیرونا سلور کسما نداریو پکور کی بزان لسلور کسما ولی وقالو الحمد الحمدللہ تصرفات ثابت تی اللہ تعالیٰ اسوی غداو بیا ثابت شوا تصرفات ثابت تی اللہ تعالیٰ حدانا لحاظا اوصلنا چرا وی رسول مونگل دی جنتاو ما کننا نو مونگ لنا تا دیا چرا سیدلو لنا سلا چرا سیدلو دی جنتا لولا ان حدان اللہ کچر نو رسول مونگل الله تعالیٰ لقد جاءت راغلی رسولان ذرف زمونگا پا حقبانی ونودو ینا ونودو یونادونا اواز بورته کورش ينتل کومل جننه چې دا جننه ورستموه او تیوتموه درکړې شوهره تاسو ته به ما کوم تم تاملون په سر دا چې وې تاسو عمل مکولو نو عمل ستاسو او عمل ستاسو سبب ظاهری دي ادرکړې دی الله په خپل فضل ونا وناداواد بو کې ملګری د جنت اصاب النار دوزخیان ہوتا ان قد وجدنا چې مخ مونډله دي ما قد وعدنا ارشه چې وعده کړو مونږ سره زمونږه امو حق مونږ فعل وجدتم اياتا سومندله چې تاسو وعده کړو رب تاسو امو حق مونږ قالو دوی بووی او نو خو ماغه او رسیدو فاز زنه مؤذن ف فاز زنه مؤذن ينادي منادي اواز بو کې یو اواز کوي کې مسجد دوی کې الله نتل الله قد الظالمين تلنت الله تعالى دي كافرانو باندې الذين كافران يصدون يمتنعون ويمنعون غيرهم فختلم منكيد الانور منقول دل دلاله دلال دلال الله تعالى لنا ويبغونا لقول دلاله لا وجه مغوجتا کګکړې شوي او دوی پاخرت بانه هم کافرون دوی انکار کنون کی و بین او ما او پمیزده جنتیانو دوزخیانو کی حجابون میدان عرفات وی میدان عراف وی بین او ما پمیزده دوانو کی حجابون, حجابون من میدان العراف نو دا داسې داسده نو مین لینڈ ورطوی جدیده استلاکی خوا دو, دو ملکونو پا باندری بانی یو اسی یو زمکی چه غیطوی نو مین لینڈ غیر متدعویه آرازی غیر متدعویه دا بيداویسم کینه په افغانستان دا و کینه پاکستان دا و کوي ښا دا هر دوو ملکونو باونډري باني وي لکه فلسطینیا نه اسراییل د اسرایل نه نو اسرایل نه دا وتی ال لبنان نو مینلند کې پراته دی ښا ای نو مینلند کې پراته نه لبنان دا ان د اسرایل دا نو دا بيدو ملکونو مېسک نو دا عراف دا د جنت دوزخ مېسکې یع په پوهه ده په نو مینلند دی مله دوزخ یانو ده او مله جنت ده و بيننو ما حجااب والل العرااف او په د عرااب بانې او د عرااب مع د مکانې مرتفع ررجالون سلیبهعرفونه كللا بسيماون چې غیبه پژې ا هرره زومره د جنتیانو دوزخیانو په علامو د دو دوی بانې علاميب جنتیانو بانوم او په دوزخیانو بانوم نو د عرافلهپژې ونا دا بو کې د اغرافان. اصحاب الجنه د جنتیانونه سلام علیکم پتہ سلامی لم يدخلو حالدار چنه به داخل شوي د اعرافيان د جنت ته وهم یتمعون اثم بلریخه لم يدخلو الا طروسه به داخل شویني اثم بلری طروسه به داخل شویني ها او اثم بلری انا دا داش لکه که ویزه چي لګي دي لې ټیکټ ورتني ویلاوشه دا اعرافيان به دا چې جنت ویزه ورته لګي دي خلا ورته ټیکټ ن میلاوشه و ازا صرفت ابصارهم قلچوالو لشتجر دو تلقاسابن نار جنب د دوزخ یان توبر بزمون مگر ز مونگا مریت قوم ظالمانو کی ونا دا اواد بو کی اصحاب الاراف رجالا سکس رجالا سسلوت من النار دوزخ یانو نا یارفونم چی پی جنب دو ل پعلامات رو دوی قالو نصبرتو ارافیان چی د تاسو نا جمعکم مال استاسو وما كنتم تستكبرون اولا انكاركم المستمر انستاس جاری انکار تاسو نه د دوزخ دو دفوکړې شو اها اولئ الذین انا داسه بکیوه د دا ارافیان په دوزخ یانو تدوي اها اوله د جنګ کیچ پرتنی اها اولئ الذین ايا داکسان دا اقسمتم, اقسمتم اقسمتم جتاس قسمونه کول چې لا ينالوم الله وبرحمه لا ينالوم الله لا يعتيم الله چې وربنه کديته الله تعالی رحمت چې وربنه کديته الله تعالی رحمت ادخل وقد قيل لهم حالان کې غيته ویل شي وقد قلوون غې خلکو تویله شي داخله شي جنت آواز اصحاب الجنت تا نه بره تااس با نه به کمجن کېږ اووااز بهو کې د زخیان احبل جنتې جنتیانو ته انفی زاللینا صبحلی نه چې راواړی منبانې من ما لګ او بد جنت او م ه زخه کومونلهغ نمترو ذیکې ت تال قالوا ما غيبت ان لا تعجز الله تعالى حرم وما حرام كلي دا دواړه غلل کافرین په کافرانو الذين كافرون تنولوا دين د دوی دو لاهون مسخره ولعبا الاوبا اته کړو دو دوی دو دو له ژوند دو دنیا فل يوما دا كلام الهي ده فل يوما ان نرزي ننساهم نترككم في النار پری دوم دوی له په دوزخ کې کما ترکو لکه دې پری خو دوی لقاء ايام هزا عقيده د باز بعد الموت وما کانو او آغا دوی پایتونو زمونگ بانی انکار کو ولقد جینام راتل کرو مونگ دوی تابی کتابل پا کتاب سرا فسولناو خلا علمل اثبتنا دعواو بی الدلائل چی مونگ راغی دعوا پا مختلف دلائلو ثابت کرو وا اثبتنا دعواو بی الدلائل. او خودن ادایت و رحمت دا د دو قوم چی ایمان ناری انتظار نکیدو ایلا تاویلو مگر و دو قود آغی یومیاتی کله کلچ رازی و قود آغی عذاب یقولو اللذین نوائی با کسان نسو ترکو چې پری خود دا, دا کتاب مخکر دین په دنیا کې چی راغلی رسولان در عبزمونگ په حق آیاشتا مونگ دا پارا سفارشیان فیشفعو لنا حتی یشفعو لنا حتی چی سفارش کمونگ دا پارا او نردو او نردو الى الدن یا واپس مون دنیا تر دوی په سفارش باندې فنغمل حتا نغمل حتا چاملکو غیر د اغامل پاپ نناملو چې کوم عمل کولو قبل زالې دنیا قلوبوونو کوو په شان شوالې دې معنا نو قبل وصلح امرت دې ویناد دې عراق ولا ان تر په کله لاقدرې پیداکړی اسمانونو نازمکا فیس تتئ یامل پشپګرز کې لتعليم الخلائق اتتدررجہ دې ته پاره شپګرز کې پیدا کړی چې مخلوق ته وای کار کاربه درجه په درجه کوي سمست وابیا قصکړې غل الغرش یو ښی لیلم نهاره اپټش پی رازله په یو بل باندې یو ښی لیلم نه ان شپ پر د پټې روز په شپې په ته یو ښی پټې الله تعالی الیل النهارا شپا پا رزی یا پا شپی بانی رس یطلبو علتی دارو دا شپیو باللہ یطلبو کلو واحدین الاخرہ حسیسا سریعا لا منزله بینهما دا سریعا چلی دای پا میسکی سدریم شیر نیخا خویا شپیو رزی نو وشمسا والقمرا پیدا کرین ورسپنگمائی از دوری مسخرات مصروفات فی فائدتکوم مصروف دې فائده استادو کې خبردار دي الله تعالی لپاره صفات د خلق دي او صفات د عمل دي تبارك الله برکت ور کوم کې دې الله تعالی چې رب د مخلوقات د आवाज کې رغبلتا تزرعن باجزي وخفيتن اپپټه انه تاکي سره الله تعالی محبت نه ساتي الموتدينا زياتي کوم کو سره اذياتي کوم کې سو کې الذي يدعو غير الله چې اي عبادت د غير الله کې کې غير الله ولا تفسدوا في الارض فساد مکی پزما کی شرکن بعد اصلاح یا پس د اصلاح دیز مکینا توحیدا وذغوا اواسکوا الى تعالی تا خوفا من عذابه پر یره د ازاد د دا و تو مغن ورجا ان فی رحمته او امید لید قال النبی الله علیه وسلم الا ایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف و رجا ان رحمت الله قريب من المحصين الله تعالى غزا دي ليګل دي بادونا بوشننده خوشاله خبرونه بين يدې رحمتي مخکې د متورنه باران حتى اذا قلت تردي pore حملت جراو چت کې دا بادونا صحاب انقالا ويرزد رني سوقنا و ساق يسوقن دي سوقناه ساق يسوق ساق ساقا ساقو عج شللی موندی لالا आले بلدین میتین आले بلدین میتین ل بلدین میتین आले ارض یابس اگزمکه او نو نازل کرے مون پدی الماء او بو نراو با سوم پدی پواست بانے ده هر قسمه وونا کذالک نخرج الموتا ا دارنگ راو با سوم گمړی ل غلکم تذکرون د پاره تاسو نصیحت والے وال بلد طیب الارض النابته از مکہ زرغونه که اونکی اخروج نبات و راوز تیغونه دی بیز نیرب بی پیزن دربد د کاملا ولذی خبسا اول ارض الذی او اخذ مکان خبسا خبسا چه خورا دغی خبیسی لقد اسبین شگا ایاد پڑھ ایا خورا لا یخرج لا یخرج نباته ان راوزی ا تیغ دغی الا نکدن مونږ ورته پختو کی وو تین داڑ دای زای پدایو تان تان راوتی الله نه کې د مګتار تار ب کاره کهذاال کهو سررف فلااتې داسې الله تعلا و. داسې الله چې قر دا د مثال د باراندي د قرآ مثال او باران نه لتیف او بنورې شته. دا ټول نهله تیف او اله بدي د نیرون کو فدونو ته فصل په بارانو شي بهطرې شروعي. دا تیف او بدي. دا تیف الله تعلا. کدا دا دابیا دا د دا زمکو اختلاف دی چې په یو ځمکو شي نه یی ګولان را زرغون کی چې په بل ځمکو شي نه یی له خټه جوړ شي که هغه له ښا فارسی او شاعر وای چې باران کې در لطافت تبع خلاف نیست باران کې در لطافت تبع خلاف نیست در باغ لالہ رویدو در شور بوم خس په باغ کې ګولې لالہ را زرغون کی او په شورس مګه کی د ربي له په دله سورای کیخه و در شورابوم بوم داسوي داسه دا دا دا باراند او بو نقص نه دي محل نقص ديخه دا سن نقص دي نو محل نقص دي نمومن دا غزرته چې قران ورکوشي نو خي عقيدي درغوني کې کافر ته چې قران وای په کفر کې لک شيخه ګمراه ته چې قران وای نو په ګمراهي باندې کړکشي اپو ګمراه نو ربي او شعر ډيره خبره کړيده چې ارحسانه قندل وعند القن من وزمى ارى الاحسان عند الحر دينا خسريت دي احسانو كي غي بزان قرض غني يا دي ساتي ارى الاحسان عند الحر دينا وعند القن منقصتا وزمى انا كر سديت احسانو نغوي اومو اسوي اومو ارى عند الحر دينا. وعند القن منقصتا وزمى نغوي كي احسان خو احسان ولدي <وزا> سړي لوخه فليته داغه سړي لوخه صفاده کا قطرن صار في الاصفاد درا دوباره ان ساسکه سمندر سيپاي ته اورس نمر غلرته جوړش کا قطرن صار في الاصفاد درا وفي شق الافاعي صار سما تور مار حلق ور پيودنه زهر ته جوړش او ماغه دوباره ان ساسکه سيپاي ته لارش مرغله ته تور مار حلق ته لړ څه جهته كذلك نصرف العيات لقومي يشكرون لقدر صلنا نوحا دائه سامورا شروع كي ها واقعي ها واقعي شروع كي لقدر صلنا نوحا تاكيك سرا لقلب منو وليسلام قوم دو قوم زمان عبد الله وحيد الله اكيو قني الله تعالى نشتر تازل پارا الاغير دو زياريقم تازل معنى داز عبد الوزيل ناقال الملأو انو اوه ملأ چاوه ملأ قال الملو و ما لا ما لا او دا او کم کوم دی مولا ملا وای وای تاسو کې په خپل ځان ښکار کوي ملا سیب ها څه کوي مرواد ورته یو څه وای کاکړ ملا و سوای افغانان ورته دا ملا وای دا نه دا تاسو دا ازري په تازو او پوستر کم لیکل ای داملا افلا نی ها؟ ها؟ بدخشان والا سوی ورطا داملا نسو کورتای مولا اصو کورتای مالا اصو کورتای داملا بدخشان والا داملا ها؟ سوی سنگو دا پکیدت تاویل بالکل غیر مردیو کخا دا بلکور غیر مرضی تعویل ده دا خلاف القیاس اعلالونه په کې کولې دي دا خلاف القیاس اعلالونه په کې کولې دي که فصول یک به یواله خبر شنو کافر بکنیو صرفه چیرې دا صرف کافران دي نو صرف قاعدې ټولي وټهصوله هو بس د مولا ورته واینو وضع ذې لفظ باندې مولا نه فارقه کوي دا په وضع اولی سره دا منقولم ندی دا منطق په استلا منقولم ندی بس دا اول دا وضع د ورته مولا اذو ورتاي ملا نو ملو. ملوس افريديان ورتاي مولو انه دام ملا رؤساء القوم واشرافها ملا دا القوم رئيسته او دا القوم شريفته وي قال الملو اوي ملا مل قومی سرداران د قوم دنو علی سلام ان نراکا امنګ وین تعالی فی ذوالالمبین گمراه وازیا کیوے د قوم زما نشتر مابان گمرائی لیکن زین رسول جانب درب العالمین نا رسوم تا رسالہ تربی احکام درب زما وان سو خلقم خیر خوای غوالم تا د پاره اپو ایګم د اللہ جانب نه پاسه جتا سنت پوی گئی او غجیبتم او غاجبتم ايا غاجيبا غن له تاسو دا خبره چې راغې تاسو تا ذکر من ربكم وحي د جانب ذرب تاسو نا رجل منكم تاسو پا عزيز باندي دا سي ورته وي نو تاسو ځکه ناشنا کوي تاسو اوسې خپل پیغمبر کړل صحیح شو ها که پردیس سره د باندې نو خیر دي خو د سړی عزيز چې مشريت رس مسجد ملي ولا الله رکو کوټونه پیدا کوي وایي دې کړه الله پلار صحیح شو ځکه د عزیز مشرې نه مڼې ښه عزیز مشرې لکه خلک نه قانون مشرې نه مڼې اوس قدرته که قانون دنیا کې دوی سړې خو خدای ته بس ماغه قانون ښکاری ښه چې دا غرش نو دا رنګ یو قانون نو یو قانون نو خلکو ورته ولي ولاوي اخه دې به کور ورته ډېر سپک نهغه ورته خدای ری خوراکه خو به ور به بد دوا بل ترته کوم به له بل ورته صبر دې رضانه جوړ کړی څز برج زانه جو کې دی برغان په هوا لوزی برغان په هوا رګه دا و نظر کې وس برغم دي ته چې په لوزی یا په دريا پورش لکه مچان چې په هوا لوزیو چنګخان شیخ جنید بغدادي رحمت الله عليه جدا پوسو کوي ته خوږي خلک و چې لوی ولي د ختان مونچر ته کرامتونه کته ناغه ورته څنګه وکټ وره ان په هوا لکه هوا ورته په هوا کې لوتل کرامت او بزرګي د مچان خوبټوله ولي اللهي ان ناغه ورته کسبه فلما لکه ابوکه پوری وطنی چنده خان خو بیا تول علیه الرحمتی او بیا تول اولیا دي چې په بوري کې نور سره شیناسته نه ور سره رابړстаў نه ور سره کیشته اشتا ټول پوری کېږي لاس ان جوړ دې راغه خپل جماعت کې نستو یا الله به خزي خو ډیر ذلیله کړم خو ته یو قوت راکې چې لووالو زم ګره کې بیا راته سړی وي ته ګر دې نظردار چې زبرګي نه غالوزي الله تعالی ورته توفیق راوالو ته نو چې ورغه نو خو پوښتته بلنده واني لکه 2016 پډیر بلندای وانه کور د پاسوالو ته او وکد چې دا حضرات متوجی ده او بیا راغې را, را کوس نو بیا کور ته راو نو کور ورته کور ورته خځو وی. وی کم ځای وی زبرګ بدلی زړی نو دوته جمعه ټکه هم کنه وی ودی لید نه تاس برګوي په اړوته څنګه آلوته دې تاس برګوي نو دوته خاص برګو نو ورته اوس برګو کنه په اړوته وې زموند د کور د پاسه چیرې نه لاسه داسې و نه ری ورته یا او خپې داسې واله نو ورته وی آو اوی بیا کتر آغی ناغی او آو بیا نیخ شو برش وی آو نو دو ورته دا زوم نه نامی تات دا لو بکولی نو پا غی بیا خو نلگی دا خند دا زکا پا کې ناسو کوگوک که دی سمچل ندر دخا ناسو کوگوک که دی ناسو چل نو علیہ السلام ورتا ہوئی ستاسو ما پیغمبر زکا نمائیز ناسو خدای مخدای مورکا عزیز مشر نمائن واجب تومن جاکم ذکر من ربکم چراغلی تاستا نبوت یا وحی د جانب دربستاسو ناغلار جلیم ملکم پیو سڑی ستاسو د قبیلینا لینزرکم عذاب اللہ چی اوی ری تاسو دا عذاب دا اللہ ناولی تتقو عن الشرکی اچی تقواو کئی دا شرک ناولی غلکم ترحمون ولی ترحمون اديره پاره تاسوبان رحمه کره شفا قذبو ده تغذيبو کو نجات ورک موندلا واللزين آمنو واللزين مغو آغا چالا چه دسرو فلفل کے فل بیڑائي کے غرقل مونگا کسان چه تغذيب کرو ده تنزم مونگا تاکی سرو دا قومن يوقوم غمین غمین لندو وإلاغا دن أرسلنا إلاغا دن لکه له موږ حاضر یو تارور د دې د اسلام قال يا قوم يا عبد الله مالكم الا ان غيروا فلاتتقون قال الملؤ الذين كفروا من القوم اننا لنراك في صفات الحماقت كه امون ګمان کو تابانه د کاذبین نو ود قومه زما نشتره د ما باندې حماقت لیکن زر رسولم جان رب العالمین رسول تاسو تارې صالات ربي احکام ربي احکام د رب تاسو حضرت د پانا ناشون خير خوايم امينم او واجبتم اواما جبتم آیتانس تاجب کرده شراغر تانس تا ذکرم من ربکم علار جلیم منکم لین زرکم و شکرو یاد که تاسو و نعمت اللہ نعمت دا اللہ تعالی زکا گرزور لرا خلیفگان پس دقوم دنو علی صلات و السلامنا نخلفاء مالکی الارضی مالکان د و زادکم زیاد کڑی تانس و لعفی الخلقی پجوسکی بستتن رحی سید دقوتنا فسکرو آلا اللہ اندائی غٹ غٹو داسی سوکشل گدا سوک دیرش گدا سوکشل گدا اسوک دیرش سوک تلويخ گدا په دې شرقي یو څنګه له یو څنګه سلام قدو حديث کرا حدیث شپته څنګه له او قدمو شپق څنګه له قدمو یعنی درې گدا اخپو او دیرش گدا دا نیم غز ده کنه نو زمون په غز باندې سورې دیش غدا انځر اكو سيو په جزایر شرقل هند کې چرتر اكو سيو جزایر شرقل هند کې دا مالدیف کې سریلانکا کې چرتر اكو سيو جزایر شرقل هند دا سریلانکا ده په سریلانکا کې ان دا تر اكو سيو نالته او غرض دی یو نا جزيره نوماده یو غرض او جزيره نوماده د لري طرف ته وبدی او طرف ته اوچلا اندا سریلانکا والا د نپال د ټول بودمت دا د ګوتبوت او متیان د ګوتب متیان دي. نو دو هلته ورديته د غه د پاسې یو ګاټ دی نو پههغې کې د خپېو نخه ده خپ په کې داسې خه ده لکه خټه کې چې کېدي ګټه کې داسې خپه ده شپ فټه ده شپک فټه دا خپه و دا ګوتبوت خپه ده هغ و و دا غ زیارت مسلمانان ور دا دو سلا خپ ده نو قینقل هم دا چې دا خبر به چاي نپ نیست وقرین یا قلدار راغلم په ځای شرقل هین کړي نو قرینه دار چې دا بل آدم علي صلوات و نو دا زموږ سره سلام اولاد داغه ورستو نسلن باندې نسلینه قدرت کميږي عمرونه هم کميږي اقدونه امرا هم کميږي او اقدونه امرا کميږي خا قدونه نه عاديان چې وو نو سوق په شرایو ازونو شلګه دا سوق دیرګه دا سوق سلویق کړه شپې توګه دا په کیا خو سړې نوخه شپې توګه پکه غوسړې نو او ابن غنوکه مفسري لیکلي چې جکه والدې ښه ها څه افسانه يهوديان افسانه ده بعد يهوديان افسانه ده او ابن غنوقه او 2333 غزوګدو ميره سلورو تینونو د اتفاق ځله پاپسانوي دالګه صحیح وک ها سلورو تینونو دا جمع دا ځله پاو 2333 غزوګدو 3 نور ها هم دا وزادكم في الخلق بسطه بس بشكرو على اللایات که نعمت الله تعالی دې د پاره تاسو کامیاب شئ دې اوید تا چې اتره غلې مونږ د چې مونږ د عبادت د الله کو یوازې کو پلاره نس مونږه راتلو کومتا بما تعذنا بما تخوفنا به فاغشی چی تیرے مونگ پاغیبانین کن تمن السادقین کئی تدرشتنونا کالاوی قد وقالے کم من ربکم رج سن واقع شویل تاسو بانے جانب درب ساسونا رج سن گندگی وغصبن اتجاد دلونا نیائے جگڑے کوئی ما سرفی اسمائن پا متصرفینوں کے سممیتو موہا چې موہا چیز زانہ جوڑ کری تاسو پلارانوستان سو نئی الله کری اللہ من سلطان دلیل انتظارو کو استاس و معیت کلم منتظرین نے ام نجات ورک مونغ دلا اوا چالا چه پ مریت او پر احمد سمونگا وقتا نا دا بر اللذینا اکٹ ک آخر اخر دا کسانو کذبوا بیاتن استسل نہو بیخکنیم ول وکلا وما کانو مؤمنین نو دی مؤمنان بل کانوا مصرین علی الکفر وإلا سموذا لکلم سموذان ترور دوه صلی الله علیه و سلم قال یا قوم عبد الله مالک ملا ان غیرو راغلی تاستا بینه معجزه ده جانت درپس تا سنا داو خدای الله تعالی دا لقمتا باره آیه معجزه فذروا اترکوا پریدای دا چې خوراکې پسما کنه الله کې رسول مکوي دی تبسوئن په تکلیفو وَا الَّا وَا الَّا وَا قَدر كَي. و الا و الا وت او کنین او بني ستاس الاذار درنا کی یاد کینه مد الله واسکرو نعمت, نعمت الله زکه چرزوریم تاسو فل چرزورې تاسو الا مالک اندز مکه پس دا ديانو نا وبوا کوم او اصول تاسو الا پسما کې تس تس, تس، تتخذونا تبنونا چ تاسو جوړوي من سهول یا پام ورز مکه قصورن بنگلي وتنحتونا ا کني تاسو الجبال غرون لبيوتان اتخامه ان دوی په ګرمای کې په اموارز ما کې او یخنه کې او بیا مري تل اړه حالت غره کې دننه ځان له بنګلې جوړ کړې وي وتن حتون الجبال بيوتا یاد کينې مد الله تعالی مگر زيز ما کې ولا تاسو ولا تفسد فساد ما کوي فل ارض مفسدين مفسدين حال موکده لعامله قال الملئ الذين سرداران او واستكبروا تكبروا چې تکبر کړو د قوم د دنه للذين استضعفوا ل من آم منم چاته وي للهناه چاته توظغیفو چې د بیګاران جوړ شو غریبانان ل من آمه منم دین توظیفونه بدل دی د غریبانان چې ایمانه را وړی د دویه س ورته وې ا تععاالونه توقرروونه. ایا تاسو اقرار کوئ چې صالح عليه السلام لېګل شوره جانب دربددنه قالو نو دوی ورته وې انا بما اورسل به مونږ پاغه لېګل شوره دې پاغه ایمان راڼو کې وقار اللذین استكبرو او یا کسانو چې استکبار کړو انا بالذی مونږ په هغه پیغمبر چې تاسو یې ماراله پاغه باندې مونږ په کفر کوون کېو فحقرنا قطا ضربوها بفخذيها اخپی ولا والد ضربوها بفخذيها وعقرها قدار ابن سالف به یو بدماشو قدار ابن سالف هغه ته وی دیو خنه خو مخلص قدار ابن سالف ناغدا وخو مبي الله اسلام هدا کلیته وي اشق الاولينا او و و اخر ناقه الصالح واشق الاخرين قاتلك روان دي نو امتون کي ډير بدبخته سړي صالح عليه السلام به نا کي قاتلو قدار ابن سالف او زما امت کي ډير ناكار سړي ستا قاتل لے ابن ملجم فعقر الناقته وغتوا اصل نا, نا فرمانی کلیوا ده امر دربد دوینا و قالو وی دوی و قالو وی دوی اچبلی تا غتاو ده غثو کی ستر او غثو کی لغت نه پماناد اپ صدودے قالو یا صالح و او صالح رات لو کم تا پات تم تا ودا کہ کیت مرسلیننا فاخذت المرجفۃ ونس دویلرا هر رجفۃ زلزلی شدید فاس بهښ دی فدارې په کوردو کې جاسی می نه متی نه با نه غله رو مړ پ مخ پرو متی نه با د اگر زیر دوینا وقالا بیوی بی یا قومی اوکو قو مزمالا قد بلغتو کم ما رسول و تاستا رسالت ربی رب رسالت درب زما خیر خواهی میں غخت و تاست دا پارا لیکن تاستو دوست نگنی خیر خواه خلق ستاستو خوخ نی خیر خواه خلق ستاست ولوتن وسکر لوتن یاد کا لوت پاوکی چه قونق پلتا تا تون الفائشتا آیا تا سرات للکوی الفائشتا الاغلام واللواتا اغلام ته. نا کلنٹن اور جان میجر تربورانی اخویان بیخوبا سا نا کلنٹن تربورانی نارینا نارینا سر بدا ملی کوي ما سبق کم بیا ندیڑوان شویست ناسو نا پدیل واتت بانی من حد من الغارمین اسوک دا مخلوقاتو نا دای موجیدین نکا انکم لطاتون الرجالا تاثرات للکوی نارینا و تا شہوطا دفغا للشاوار دشاوت خلاسو پارا من دون انسان زنانو تا بل انتم بلکه تاسو قومن یو قومی مصرفونا مصرفونا اسراف کون کی متجاوزون الحد یا متجاوزون الحلاله الى الحرام حلال موزه پریدهی حرام موزه تراتلل کوئی وما كان جواب قوم نور الدين مل قوم د دې لان قالو مگر دوی چې او با دا لوط عليه السلام سره د مل غرو مل قريهت کوم د کلیستانه انهم اناس د خلق د ته توحرونه چې ډیر پاکیزگی کوي ښه نډرس برګاندی از برګان و دې کلی نو باسي له ګور مون کار باندې فان جن او نجات ورک مون دله اهل د دله هم غرخذ لینا كانت من الغابين ود من الباقين د باقی پات کې دونکو نا او امترنا علی مترن اورو مونګ دوی باندې متورن باران حجران دکانو انداسه باران په اورولې ده 23 دی ده چې باران په اورول پسلګونو می لا علاقه ده ادا تور سو د دې کاني په داسه پراتیجه کسړې چې سړک جوړوي ښه اتور سو دې کاني نه نه پکه و براوځي او نه پکه شیندکشته ته پکه و براو او نه پکه شیندک نه زمون موټر والا ډرایور او پکه سپیډ او ارزل حذاب نه Для عذاب اتجايا كلاه يتجب يتجب قراء قومي لوت القليد قومي لوت هيا يتجب الاراضي المقلوبة الاراضي المقلوبة نو, عمان يو يو نو داس دا عمان نكے روزي تقريبا نو سل دو ساو ميلة نو دازمك شروشي خواه دازمك شروشي نو دازمك دا, داز دا طولがطور دا کاني بيبراد تلي دازم لقاه دا باراني فقط ورو لقاه دازم بلقل فرش ور کرده دا كانو خواه دا كانو فرش ور منز کې فکانه حاقبت مجرین اوګوره چې سرنګېشاې بد د مشرکانوله مدی نه لګلو مومدین ترور د دو دوی شوه بالا اسلام کو زما اوبد الله مال کوم لاان غیررو را غې تاته ب نهتون واضح ځکه د سره مجز وه جانب در نه ففل کې لاول میځه ایفا د تم او د طور والله ت خصوناسه ولا, ولا تن قو او مکوي د خلکونا شيزونه دوی فساد م کوی کې شکن بعد د ااصلاح بدل اصلاحیا ید په ځای د ااصللا ید دا بهتره تا دپاره ک تاسو مملانې وله تقددو م کې بکل د سرراتین ب سرراتمه پهیس او روړباې تودونه توښفونه الناس. چتا سو ير وای خلق وتصدونا عن سبيل الله منك وای دلالت الله تعالی نا سوق چی مان راوله په الله تعالی باندې الاټ وای د سبيل الله لای وجل کګوگا آیات کی پاو که چوی تاسو ډیر فکسرکم نزاتک تاسو له مالن و ولدان مال اولاد ذکر او ګور استن بد مفسدان وان کانت وان فتن و انه کانا تہقیق سره شاندارې ويوډل تاسونا چې ایمان راوړل او بلذي پاغشه چې لګل شیم ز پاغي باندې وطائفۃ اخرى حبله لم یؤمنو ایمان راوړي صبر او صبر وکړي حتا چې فیصلو کلا تعالی مې زموږه کې دا الله تعالی بہتر ذ حاکمین لد قال الملأ و سردارانو اږه تک برو من قومي چته تکبر کو قو د قوم ددناله نخرجن لکه او باسو تعالی یا شعیبه ولذینا کسان چې ایمان اوري استعمال ګرتیه کې من قریته نه د کلی نه وړو باسو خپل کلی نه او لتقودن فی ملتنا او لتعودن فی ملتنا او لتقبلن ملتنا یا <تصفيق> بزو مونږ پارٹی کې شاملېږي مونږ د مولیانو پارٹی پکې نه منو لاس ورته وي موږ پکې د مولیانو پارٹی نه منو او لتعودن فی قال نو اور تو شعيب عليه السلام اولو کن قارهيم او او نفعل ذلك ولو كنا كارهين مونږ به متاثر کیږو اگر کز مونږ زړوني بدګنون کی قذفنا على الله كذبا مونږ به جوړ کړی الله تعالی باندې دروغ ان عدنا في ملتكم ان قبلنا ملتكم که قبول کړстаў فملت پس داغه نجان الله حافظن الله چې ما فوسګړې دې مونږه الله تعالی ردينا ما يكون لنا ان نقود فيها من جائز مونږ نه پاره واپس شو د دین تاسوتا الا ان يشاء الله و ربنا لكن استثناء منقطع لكن دا چې اراده او الله تعالی رب زمونږه و سي ربنا كل شيء علم قال الله تعالى باندې اعتماد کړې مونږه او رب يفتح بيننا افسل فیصلہ کوم یز مون کې مزه کو زمون په حق سره وان تخیر الفاتین ته بهتره فیصله کوم کو نه او قال الملأ الذين انه اوه دلیاهه کفرو من قومي چکوفله کړو د قوم ددنه که تاسو اتباع کوید شعیب انکم ذل خاصن تعصو بغری التوام شی به غریبانان اوه کړ شعیب علی السلام ملګری کیږي نو تاوانی به کندرونه وباسي دا سی ورته اوه سوې کندر نو چې مولا سکوټ ور کې نو بیا د کندر نو ارز مکی نیو باسی اینکو میز اللہ ویتازو بیعتاوانی شئی فاقضتو مراجفتو انو انیس دویلہ زلزلی پس اگر دیدل دوی پکورو نقپلو که جاسمینا میتین بارکین علل رکب اللذین کسان چې تقذیب کڑو دو شعیب که علم یغنو فیا سوارو اگر دیدل دوی که علم یغنو که علم یکونو لکا چنودوی فیا پدی قریا که بالامس دس جلو کرو پرون چ الذين <اللزینا> كذبوا شعيبا يتكذيب كرده شعيب عليه السلام كانوا ملخاصين فتولا عنهم دمخطوا كردهینا به قومه زم ما رسول کری تاسو ته رسالات او رب زم خیر خوای می غتره تاسو د پارا فکی فاسا فکی فاحزن څنګه بغم جن کې په قوم کافران وبان عمر صلی الله فی قريه انذلیک من پیشکلک من نبین سپیغمبر الا خذنا ابتلینا ابتلونا مگر ابتلا کړه د آلہا پا آلد دے بانے بالباسائے ففقر وزر رائے پا مرز لغ اللہم یزر رغون دے پارا یتوجہونے يتج... لاللہ چھ دے خدا یتوجہ کی سم بدلنا بیارا اوستن منگا مکان السیتے پا زائر تکلیبان الحسن تارا حت بیارا اوستن منگا مکان السیتے پا زائر تکلیبان الحسن تارا حت حتی اغفو حتی کسرو مالا و افرادن. حتى المال وافراد الزياد شويدي رصيد لو بلارانو زمونت الزراء ومزرته في البدن والسراء ومزرته في المال فاخذنا ب... آه... ان قد مسعابا انا الزراء والسراء ده يوجد من بلارانو متا مزرته في البدن رصيد لو ام في المال ام ان في البدن رصيد في المال و فهذه كلها من حوادث الزمان تول ذ زمانه حوادث تی ولا تعلق لله بها به خدای ورتر است تعلق نشته ای دا حوادث زمانی دي ليسره د خدای سره کار دي فاخذنا نون سمون دو الى بغتاتن مفاجاتن وهم لا يشعرون ولو ان اعل القرى اكثر الکل امن او ایمان راوله وتقو اذان بچکړې د شرک نه نو کولا وکړې وموندې باندې برکتونه د برنا د لاندې نه دای تک زیبو کو 19 وموندې لابه ما کانو یکسبون افهمنا آیا په عمل بشي اف آیا په عمل آیا په عمل بشي یا ایمان برادي احل دکلو انیاتی هم باسونا چی راش دویتا غذاب زمونگا بیاتا لیلن دشپی و هم نایمون حالدائی چی دو دوی او امنارون قرآیا با پا امن کېږي او ایمان براولی احل دکلو درنون بنای مانای اولاد خواه درنون بنای مانای اولاد نو فا امنا دا په مانا دا افا ی امنو کا پا امن بشی او ی امامنو عادل قرایه او په منکیېږي باللووقررا چې را شي دوی تعذاب زمونګ زوخن نهرن در دوی به مشغولې کارونو خپلو کې فاامو مکرله فاامو مکر الله آیا په ن شوي دوی د مکه داذاب د الله نه فله یمنو مکرله الل قوون خاسرونې نه جوړه نپ منکېږې د عذااب د الله مگر قوم خاسران نا قوم خاسران دا خدای العذاب نا پا امن کیگی اغیر خاسر نا پا نا امن مستلزم عدم خوف لا دلت امانا لازمی مراد د مطابقی نا دا مراد خواه امن مستلزم دا عدم خوف لا افامنو اسوارو بلا خوف آیاتی بے رشوی دا عذاب دا اللہ نا پس نبی یری کیگی دا عذاب دا اللہ تعالی نا مگر قوم خاسران اچه غیر خاسری غارو اخت دا خدای العذاب نایری اولم یاد للذینہ ولم يعد للذين يرسون الارضة اولم يظهر آية نديخ كارا شوية كسانتا يرسون الارضة چه مالكان قرد دل دزمك من بعد آلها پس دا عال دزمك سابقينونا اللو نشاو كزمونج ارادو شوا صبناهم بزنوبهم اخذناهم نمونج بنولو دوله پا قناو نو دوله ونطباو على قلوبهم ونطباو ان مور لگو پا زنوب دوله فهم لا يسمون حق تکل قآه کو سوالی کا ادا کلی دي چې مونګې بانه وتاته می نمبا خبرونه دیکلو کللو راغلی دوی رسانو دوی بل باتې فماکانو نو دو مینو چمان را وړی بماکس ذبو په ابله چې تذب کړی مخک دی نه که فخته مغلی ت ته مقدر کوي فختم مغلی هم جبالدن. دا په مور د جباریتو لګو کذالک ایت بغل الله مور لګي الله تعالی پسوند کافرانو باندې نو مونږ له مونږ اکثر دوه دو من غادین ایمان و اين وجدنا و انا وجدنا ا مونږه مونږ له اکثر دوه له فاسقين کافران ثم بغثنا ارسلنا بالقرون پس دوه موسی عليه السلام به آیاتنا بالمعجزات التسعه و نو معجزو باندې د کسور چې فرعون جو انده نو تورات نو سره تورات نو معجزه ورسه نها موجودة عصوى عياد بيزا او بل فارسلن علهم الطوفان دري والجراد سلور والقمل انزو والزفادع شپگ والدمع و. او ربنا تمس على اموالهم تمس الاموال دا وجد على دالا قلوبهم ختم الجباریت دا نها او رضا بيعوني کئ او رضا بيعوني کئ او رضا بيعوني کئ او رضا منتشره ذكردی ها دا دوه کوم مشرې، ایا په نسپایته کې اوسای د کندیو دوه بنځایې کړې. ربانات والسلام علیکم مشد دلا کړو به. فلا یؤمنو حته یرو لا دابلنی. ال فرقه ونا فرقه وتا ومليه ومليه ا سرداران د تا فضل مو بها فانکروها. بينكارقد المعجزات نا اوګور سرنګ شان جانب د مصیدانو وقاله موسی او موسی او فرعون جانب در رب العالمین حقیق ثابت محکمن ثابت محکمن ثابت محکمن په دې خبره چې نوایم په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق خبره اوه کلمت الله الا الا الله راتل میکری تا تا به بیان تل په کوي معجزې باندې له جانب درف تاسو نه فرسل آزاد کا زمامل ګټیا کې بنی اسرائيل بني اسرائيل بني اسرائيل وقد تعبدهم فرغون یا استعبدهم فرعون وقد استعبدهم فرعون فرعون د بني اسرائيل له ټول قوم نه حبیت جوړ کړو او پیغمبر د خدای دا راغې د خلاصولو او د تحرير د دغه یوال لپاره چې دې آزاد کی فرسل مغيا بني شام نه نو وتن پرې کو دوه ورته بنی اسرائیل غره فرغون لوچ دی به ختمه سبق یې به ختمه دا خبرته نه چې تما درې شامت اوري ځتاه ملک پرې دم تاشا شام سرستاجه شامت ونګلوچ فارسل مغیب بنی اسرائیل ارسال په معنا د خلاصول یا ارسل تل قلب خپې سپېمې پرانېستو سپېمې پرانېستو ارسل تل ارسل تل قلب سپېمې فارسل مغیب کولاو سره آزاد کلم ما بغرته چې اسرائیل قالله ورته د کو تجته ک تا را تل کوې مجزې بانې راتللو که په کوې تریشتې فال کااسوا او نووي غورلام سخپله فظای یا نهګاره دامساصبح نو مبیین غټه ظاهره اوصبحو مبی صبح دوه غټ ل نو په ځای پر نو بل ځای بل ځای راغلی دی چې جان نو جان چم چمارته دوه نروي دوه نروي. انو مفسرینو په کې لا سختې والدې الله دې اجر وکی چې یو د ورته جانوی او بل د ورته صوبان وي یو مفسر پکې ویل چې دا د موسی علی السلام په مرضای یې باندې موقوفه چې هغه به جان دې جوړ شي جان به جوړ شي چې صوبان دې جوړ شي صوبان به جوړ یو پکې دا تطبیق کړي قاضي به ځای وي چې ده به لومبه وګوردو نو جان به نورو بغټې دو غټې دو غټې چې صوبان به جوړ شي ان موږ ورته به ځای وي ته خودم را محقق سړی ا د فیو د ایزاد وړ دوړو جنا زوږه ستو په ایزاه یه صوبان نمبی چې فار ته تعقیب مال وصل لپر راځي و ایزان مفاجات ته فار راځي فیو ته تعقیب مال وصل لپر راځي و ایزاد نه د فاو ایزاد وړه ستا په مقابله کې ولارد دي قاضی بیزادوی ته چې د فیو ایزاد وړه ستا د تصور په مقابله کې ولارد فیزاد یه صوبان نمبی ف فل فور ایزاد مفاجاتن یعنی وقته پکینو چې غینبه صوبان جوړش خو شو به صوبان وو د نهو چې به په پرسه ده پرسه یو غنټه پس ویه نه وو قضی به دا وی چې خبره خوم ټیک ده خبره خوم ټیک ده واکانها جان منظرہ ټیک کړي موږ ته چا به زاوی څه ته موږ امام خدا کانو حرف تشبیہ ده کان سره حرف ته کأنها جان په سرعت حرکت کې دا داسې ولا کنه مار خلن کې اجدهه د سریو حرکت نه ښه نو وخدہ اجدهه په سرعت حرکت کې په شان جان څنګه افسه حافظ زيب ایمان دغ د راوی لاسبل فضاای یا ناګانه دا لاس بزا او تپنو لناذیرین کتونکو ته او سردارانو کوینفرغون چې داداخلو ل صاحونهم دیې ماهر صاحر دی ساح غلیم م نه مار جادو ګرد یريددو را لې چې اوباې تاسو من عرض کوم دځمکې فماذا تمونون فماذاته شاون تاسو مشوره څ د مطالک بیا دینه دا معلو مشه. چې د فرغون هم پارلیمانټو او عینې مشورغهسته فما زه او دوي معنی دا رته تامرون سیغه شيغه د جمع د رته تعظیم د فرعون به پاره وي چې فما زه تاسو امرو انت ته د ډیکټټری مشوري مشورې چې نخلوخره خو ولې تاسو کوم کې سوق ورسره فما زه تاسو امرو انت ته څامر کې او تاسو امرون شيغه تعظیم پاره لکه سړې بلاتوي جتاسو تاسو نه تا سونی خو نصره پاره و تاظیم د فما د قالو نوېدوې ارجه ارجه ارجا د تاخير نه ده ارجا مانات تاخير قالو اخر امره موخر کا معامله ده و اخر اخاو او موخر کا امر اخیه معامله ضرر ده و ارسل فلم دائن هاشين او لگا فلم دائن اپ خارونو کې هاشرینا جامعین السحرا راجا مکاون کله جادوگران ولهگا ارجا پمانه تاخير ده مرج او ته مرج از کوي لانه مؤخروا الاعمال عن الايمان زکه زي اعمال به ایمان نا بالکل ډير مؤخر کړي دي صحیح شو شيخ عبد القادر جیلاني رحمت الله عليه امام سي ته مرجيا وي ښه شيخ جیلاني وي امام ابو حنيفه هم ابو حنيفه وقانا من المرجئه هغه هم د مرجئه ونه هلته بیا خل او سنفيان چېغه بیا شيخ عبد ته ووسه شي دایو یې سګری زمږه امام مرجعه مږه او چې دواله مې خلک دی امام خو د مونږه امام به خدام ولی سړید نو دورت مرجعویلی په معنا لغوي چې د عمل جز د ایمان نه وي ښه چې د عمل جز دی صحیح شو کنه وګوره په دو درګانو دو په درګانو جګړه بداسه آسان خلاصوي ښه د دوو په درګانو جګړه هغه په آسان خل نسی سرهنګ الله اکبر يعطوک بكل صاحرين چې راتلو بهر صاحر مہربانه وجا صارت اورال صيران فرغونتا وی وی ائن رنا د حجرا ایای بزمون لپاره انعام ان کلنا ان سرنا کوگر دې دموږه غالب قالا دور توی نغم او ویبینا وام وئن وی لکم لمین المقربین زما د مقربین لا مشیران ببوکم وزیران بمو عالم انان بوم درکم وزیران عيا موساوي د او موسا إما أن طلقيا آيا طواندي غرض وإما نكونه نحن المقيين که نه الشمونګانده غردهون کې مساال سلاموي ال القو اوولن تااف غررضوي اووللافللمما الق کل چې دولق حبالهم واخش هم. خپساگان الر غرض صحرو آيونا الناس صرو أيونه آيو الناساس نخلو إلى غي الناسسي. ترګو د خلقو تې خیال کې دا را اوتلل ان حاتتون تصله چې دا ماراندي منډی وي وستررحب عاد بدزه دکل وجه او ب صخرې غظیم او را تللی وکل پهلو صیربانېحي نه عملو کوم موثالله سلام ته غورو دا هم ساخ بله فظهیه نو ناګ نه د هم ساتل کفو طب تلیغو ژوندي راهن غل د اړوخلی په نهه دا خل په نهله چې قولی نه؟ جواندی جواندی تیرول خواه، تب تلعو، جواندی تیرول ما یافکونا آغا یافکونا افق، دا زان جوڑو رو تاوی خواه، جری دا زان جوڑ کرو، فوقع الحق و ثبت الحق و ثابت شا حق و بطلا زالا، الزائل شاہ چه ودوی چه عملکو فغولبو مغلوب شدوی پدک کزای وان قلبو گرزی سوارو، سواغرین از اللہ آ، سلیلشو، اوقي ساهته او اغ زړ شو د سااعران سااج دینا سجده کوون کې اوکوو به جبې من الله اوکوو به من الله یو غیر مرئی قوت زورو به د سارانو ایټول سجدو دولهګوله پلوې دوی ای ایمان مرا وړی په رب د مخلو قاتبانې ربې موسا چې رب د موسا هاارون ل نو ربې موساارونې زه کوي چې فرغون هم ځانته ر وړ وخواه چې ز ربلهله میې كداي دايرتي امننا برب العالمين ويا شعوباطي فرعون بيش في ما ايمان لا مزبوط وما لايمان نداي واضحك لو رت جننا تن رب العالميننا ربي موسى وهارون قال فرعون فرعون وترى اامنتم اامنتم قال فرعون فرعون وترى اامنتم ايا ايمان راوله تاسب قبلنا لكم قد موسى باني کابلان آتن ل کوم مخکې د جاې زمانه ان نهازه دا مسکوه معاملهلهمکرون یو تدبیر د مکرمو فیلمدينتي چې تدبیر کړی د تاسو ټولو سااحرانو تاسو مثال سرسلام ټول یو سااهراندي ا د تدبیر مکری دی فیلمدين ې په د شار کې د تخر جو من نهلله تذلیبوله لیه چې غاب راشي په آ دې قریبانې فوف تاله موونه پوه بهشي لو قد غله دی دا سورت عالمون بیان دي خامخا کټ کوم بز لا سنخ خلاف العدل بدل ثم لوصلبن لكم بیا با سليبانه چوم تاسو فجزوع النخل اجمعينا تولتا دیو ان الى ربنا من زمون تملقبون رجو كون او ما تلق مومننا وما تعذبنا بجرم غزاب نراه کی مون ته په جزرم الا مگر په دې خبره چې مونږ ایمان راوړې به آیات ربینا بآیات ربنا په احکام او معجزات او در رب زمونږه لما جات نا چرالمونته ربنا او رب زمونږه افریغ لنا اسبب راتوې کې مونږ باندې صبره او استقامت او توفنا مړ کې مونږه حالت د اسلام کې وقال الملأ وي سرداران او د قوم فرعون اتذر موسی اتترك موسی آيا پردت موسی وقوم او قوم د احیاء جون دي پرې که فساد که زمان که بسل بحکومتی که سف فساد بوکی حکومت بغنوا دی ویزرکا ویتروکا که ویزرکا اندائی زرکا پماناد ینکرو دی وینکرو که ادینکار که دتانا و آلیہتکا و ملعا که استال پارلیمنٹو من کار که دکال فرغون علیہ نوخا اخوزان لپکپلا خدایو مستقیق و آلیہتکا قالا ویدو سنقتلو ابناہم ساننو قتللو مونږ به قلو ابنا هم شبانه هم ل کې شوکتېیم چې دب دب ختم م شي کېژونې پردونې سا خ دو ل استخدام لی عدمښافغان نه یودې دپاره چې خذې یرله بیګار کوي او بل دا چې ښځونه سوکنې ري وای نافو کو مونږ د پا دوی قایرونه غلببه کوون موس علیہ السلام یقه خپل تیم داد غواړي په الله وسبرو واستقیمو استقامت پیدا کئ تاکي سر از مکه خاص الله لپاره دا یوری سوایو تیها دا چاته چې خوښې شه دی بارخ پونونه ولعاقبته احسن عاقبت للمتقين قالو وی دوی اوزینا تکلیف را کړې شه مونتا ملقبل انتا تینا مخدر دوستان بقتل ابناینا معاملات موسره او ولوان دیوم کوي ولاتنی پیدا ومن بعد ما جيتننا اپاس داغنه چې ترعالیمونته کالو تمموثالی سلام ممکن نه چې رستاسو حالاک بکې دشمنستاسو تخلیف کوم في الاردي خریفګار بجوور کې تااس مک د مصر کې په ګورومونږه چې سررنګ عمل کوي تاسو ولهقد د خځنا اعذاب کرو مونگا آل فرغون بسینا پا قهت بانے و نقسم من السمرات پا کموالد میں وو بانے لغلهم یزکرون دید پاریدوین سیطوالی کلچرالل دوئی تا الحسنت و فراخی قالو نوئے دوئی لنا آزی دازمونگا استحقاک تے لنا آزی نستحقو و انتو سبم سیتون اکوبر سیرت مصیبت و بلاؤن یا طویرو بموسابه بدفالی بینوله په موسابه باندې پغه چاچ ملګری دو علاه خبردار بدفالی دوی عند الله په علم د الله تعالی کې دا خو اکثر دو, دو نه پوېږي وقالو دوی ماما ما تا تاتنا ما ما تاتنا ما ما تاتنا انتاتنا کتراتل کې مونتا پاګې باندې من آیت اند سموجینه لتسحرنا بیا اچې ته مونږ تابې کې داګه په ذریه فما نحملک بمؤمنین نمجستاتہ بدی طابدارکونک نو له ګلموندوی باندې اټوفانا طوفان والجرادہ ملخان والقملا سفگی والزفادع اچندخان ودما اوینا آیات مفصلات معجزیہ کې بهات دیګره یو ځای نه یو په ختمه شو بلبل طوفان په لاست نو قرب دې کټ کې ناس نو کونته و عبور سي موسیٰ علیه السلام علی به را موندک چې دا موږ نه کشف وکنه رب بنکشف عنا العذابه ان مؤمنون انا موسی علیه السلام به خدای ایمان نړي نه عذاب به ختم شي نو بیا باغ شان رسوله ذکر کی بیا باغ شان خلای خلیفہ مولا خان را نو پانی ولوم دوونو پرينه خو دې وي سبا نو بیا په سپګي راوستي نو داځه په ګیرو کې سپګي په سرونو کې سپګي فسره تحت السر سپګي هردا سپګي او دا یو نو پکې سپګي وی دا نو دالری جو بیا پیر چې ان دخانو والله چې دخواو چې نوبهکنه چې دخوا را ټوک چېرته هوواه را ټوک چې د خ دا بی ش د خو ټپ متیزه کوي چې د دا چې بی ش خو چې ټپ متی کوي دا ل بیا نه راست یو په په کللې چې دنه برېخور خوراکونو کې چا به کې نه توړيدي د نرینوې حی روه ماده خبره نه ده. ف تک برو فان کرو د این قوم مجرین و دا کوم مغانې ولمما وقالې مرجذا کله چې واقع شد او ولمما وكلما او كم چې به واقع شدی باې عاضابوي د عومسا او غړمون دپاره در خپنله بما غي دغندکه بماغ, بماغ چې واده کړې تا سره من منن ننجات د ان آم نه کومونګ ایمان راړو تاې دارستو لا ان کا شان نه ررجذا که تعالري که زمونونه د عذااببل أؤمنن نه ل مون بس ستا تس دیکووله نوررسل نه آزاد بهکو استال ګرتیا کې ب اسرائیل فلمماکششفنا نو مرضزه کله چې هم لريې مونږ دوی ناز بلاجل انت راغ نه ټیچې رسیددون کې وي ته اظام کوسونه اظام ما کالو نو پخپل خپله پخپل په خپله موتیاز وړي اظام قزونه ما قالو خپل قولو په خپله ماتک فنتهم نام نوم غ ضبناو غذااب کلل مونږ دوله غرق مونږ دولهفلام مې په بأنهم كذبوا بآياتنا دي تقزيو کروا دا أحكام ومعجزات زمونغا وكانوا دي عناد دي معجزاتنا غافلين معرز وأورصنا القوم الذين أعطوين وركمونغا قوم آكسانتا كانوا يستضعفون چو د یو ستفونه چې بیګار به تږستې شه مشارق الارض په مشرقيته طرفه د زمه کې او مغاربه په مغربيه طرفه د زمه کې اغز مکه بارک نافیه چې برکتونه اچولې مونږه پاغې کې چې اځمکه د میسر نو برکتونه مو چولو به ارسال الرسل و به کثرت الزروع والمياه رسولان پکې ډیرو فستونه ډیرو او په کې ډېرې و تمت کلمه ربک نعمه ربک اتام شو نعمتونه درفتا ال حسنام مبارک په بنی اسرایل باندې به ما صبر او سبب داغه استقامو علی ایمان او صبرو علی المصائب چې دې په ایمان ټینګو یا په مصیبتونه باندې صبر کړو ودمرنا حدمنا ودمرنا اڑنکړی مونږه ما هغه تدابیر کان یسنو فرعون چې کول بنا فرعون او قوم د دوه ما کانو یارشون او هغه بناګانه یارشونه چې دای بقر شکول ایاده معنا اداه چې ودم مرنه اړنکل مونګه ما کانا هغه بناګانه چې جوړور دا فرعون او قوم د دوه ما او هغه باغونه کانو یارشون چې دای جوړول د انګوران وو جاوزنا به بني اسرائيلہ اپورکل مونګ بني اسرائیل الباره د دریای افا اتو علا قوم دی ران الديب یقوم یا یاکفون غلا اسنام یعبدون لاسنام چه عبادت کو از سټېټچوټ سنم وټ سټېټچوټ انګریزي کې ورته وای سټېټچوټ تا باندې جوړی د ټېنه جوړی بت لهم دوی د پارا کارو دوی او موسی اجعل لنا الهان اجعل لنا الہان ات مونګ د پارا جوړ کا اعلان یو متصرف مرئی یو مرئی متصرف تدوم په نظر را راځي یو داس خدای مونږ له په کالج مونږ ته په نظر راځي کمالهم اعلی الک دوی د پاره متصرفین دی مرئی ځکه مونږ مو اول ک چې اله خو کنه اجعل لنا الهه نو دوی په اله خو اكيد وای مرئی خدای له په کار دی او غیر مرئی دی قالو وی ورته مو صلی الله السلام انکم تاس قوم تجهلون جهالت کوي ان هاولای داخلك متبر ما هم فیه هلاک باطل ده آغا دین چه دوی پا غیر که ده و باطل دهنگا شید چه دوی کم عمل کری دوی اغیر الله آیا غیر دا الله تعالی آنا اب غیر کم اطلبو لکم طلبو هم بتاو دا پارا الہ وو دی اللہ تعالی فزیلت در کری تا په الغالمین پا مخلوقات بانے و ایزا یاد کپا وقت که شنجات در کریمون تا سر آره فرغون نا یسومونکم یزیقونکم چیسا کوئی تا سناکار آزاب یو قطلون ابناکم اتسویر دا آزاب دید، یو قطلون ابناکم، یو قطلون، والتجدید وللتجدید، یو قطلون تجدید، تجدید، پس اختی وجل، ابناکم زامنستاسو، ویستخجونا، یستبقونا، اجوانده پر خوده نساکم خدستاسو، للستخدام، بگاره پکو، چجمنگه پکول، وفی فی ذلکم ا پدی ک بلاء و نعمت ذ جانب درفتا سنا و فی ذلکم پدی انجا کی نعمت نعمت و مربکو عظیم درفتا سنا لوی نعمت او فی ذلکم ا پدی عذاب کے من ربکم دا دا کی بلاء و ابتلاء و مربکو جانب درفتا سنا عظیمم لومبای پاره کیموم د دو تا ویرا کړو و وعدنا وعدا غستی و مونگا وعدا کڑی و موسیٰ مونگسرا وعدا غستی و مونگا وعدا کڑی و بابیون فاعله دی خصوصیت ها مشارکت عمل دیل جانے بینونا سلاسین لیلتا دیر شبی یقومها و یسوم و نحارها یقومها و یسوم و نحارها شدر وزی بیرو جائی و در شبی با عبادت کئی واتممنا اپورکڑی و مونگ دا میغاد بغشغن بلت نور فتم ميقات ربي تام شو ميقات درфта 40 ليله صلويخ بش بي وقال موسى وموسى السلام روخ بل هارون تا اخلفني في قومي كن خليفتي ش خليفه زما په قوم زما کې و اصلح اصلاحك وا واصلح اصلاحك وا سليورت نو ذکر کې چا اصلاحك وا څنګه خو اصلح اصلاحك وا دلته نه معلومه چې اصلاح اسلام مطلوب د شريده اينه كان وكيفه كان زکنه خود ضرورت تدبیر خو چې اصلاح کوو نو څنګه وکه نه و تداوو چې نه اصلاح وکه معنا دا چې کوم شی هم ته اصلاح کاری نه اصلاح وکه په کوم تدبیر چې کولش هغه تدبیر سره وک ولات تتبی تابدار مکوا دلال دمف سدانو ولما جاء موسی کله چې د موسی عليه السلام لمیقاته موعد زمونږه ته خبرو کې د سررب د دوی دره بځما ارینی نفسکه اوخه ماتزا بل انظر الیک چې زوینمته تع وطالله تعال لنطري تم ننشلی دی لقدمې استطغکه لیکې مورده لا لخدمې امکانې رویي وله کېینزور خو ګوره ال الجبلې د غرته فنسقرره مکانه که د قرارون په ځای خپلبانې فڅو فطرراني فلمما تجلله ربو او کله چې تجلېو کله خپل ربدو ل الجبلې غرته جالهوو دکن نوې ګځوديله مدکوکن مست ازره ذ هم وارزمکه سره وخرم موسی وسقط موسی پروت موسی عليه السلام صالح ساده کتنا او بابو بیاینه او شاد او ما غادي تبو تابعنا هاي لاخر الموت بانه خبتت اعمالهم باطل شي عملون دوی ما یجزونه نباشی بدلوه کوئی مگر آغا چودوی عمل کو واتخد قوم موسا وستنغا وستنغا اجول کل قوم دا موسا علیہ من منبادی منبادی زحابی لطور پس دطلون کوئی تور تا من خلیم د کالو دا دی قوم نا عجلن سخی جسدن زا د دا کو مالکو لوو دا جسکی دا, دا, دا, دا پارا خوارن صوتن مثل صوت الفصیل اوازو پشان دا آواز دا خسی دخوا بهچعالم یاره آیا دو نه ګورې نهلا او کل چې داسخې ور سره خبرې شو کولی نهشي بربرابر وړی دو تلا را تخصو دنیولې دله په خدای بانې وقانو ظالې مینو مشرکان ولما ولم ماڅقی تهفدیم دا محاوره ده ولما ما اکلش دمو کلش د خپمان نه شو دکه خلک کوي و د سرختی او بل جوله کرا را پری کیا د نه نه کیا در نظامتنا ولما سقيت فيدي ولما ندمو أقلت دوي ندمو خببانا شو ورأو وعلمو أقول شو أنه قد ظلو شو دوي غمراش ودي قالو دوي لإلم يرحمنا ربنا كرحنا نوكري منباني رب زمونغا بخنين وكري ولم يخفر لنا لنكوننا نشوب من الخاسرين تاوانياننا ولما رجاء موسى قلت شواء موسى عليه السلام قوخ تا غزبانا أصفا بغصا أصفا اپه تاسف قالو وید بے سما خلفتموني نا قارد ا خليفه خلفتموني من بعدي خليفه کړي تاسو زمانه من بعدي پس زمانه عجلتم امر ربكم عجلتم قهر ربكم تاسو منډواله دو خدای غضب ته والقل الواحه ووزغها للارض خدای پیغمبر په غوسه کې اوم داسنګه کتاب موږ یې خلاص کی والقل الواحه کې خدز کې خدل اګه ډبل که کتاب على الارض يزمكا نفس جواز است وقز براسه يخيبن سر ضرور خپل يجره الى راخزان طرف تا قال دورطوي ابن امه ابن امه اوزما زما وذكر زويا و ذکر الامه للعتوفه نو باج هم فسرين ليكي د اخيا فير نو د بلر ني ورته چی ابن امه او زما اي سکر قال ابن امه مونګو روړ چې چا سره زیاتې کوي نو ورته وایي کنه د بیبی راوړې میخه ناصي ورته وایي د دادای نه راوړې دادایم راوړې ده خو د بیبی دا نرمي سړي تر یادې ښه د بیبی راوړې نه چې موسی عليه السلام پر امندګړو قهر جن سړیو مړه په یوه لاس دګيري نه ونیسه په لاس سر نه ونیس نه نو او د مور زویا قال یابنا ام ماوي او زما د مور زویا لا تاخذ براسي ان القوم استضعفوني دي قوم ز کمزورې کړي او وقادو يقتلوني قريب چي قتل قتل کړي مالا فلا تشمد بالاعدا فلا تفرح مخ خوشاله ما باندې دشمنان ولا تجعلني مگر ذوما ملګری د قوم ظالمانو یعنی <مان> لا تحسبني من القوم لا تحسبني من القوم في ظلمهم ما خو ملګری مشمار کنه قال اوېد موسی عليه ته احساس شو چې راسلون تي زمو کړه له اور بسما اخ فرلی بخانو کی ماتا ولی اخي ارور زما تا داخل کی مونږ فی رحمتک پر احمد ستا کی ذکر الاخ ل ارزائه روزی زان سره دعا کی او زای خوشالی وان ترحمون راحمین ان اللذین قلنا مونږ ویلوه کسان چې ولیدسخه الان سینالهم سی صوصيبهم رسیږي بده تا غضب د جانب دربط دوینا و ذلۃ الرسوا ی پجون له دنیا کې الا من ورته مقدر کوي الا من تابا وکذالک انزل المفترین او دارنګ مونږه بدلوړ کو افطرا کونکو لا کسان چې عمل وکړي د ګناونو به توبه استره پس د دین ایمان راوړې رفسه پس د بده خون کې مهربان دی ور موسل غضب او کرچ ساکن شو د موسی علی السلام نه غصه 파ری لګه کتراله اخذ الالواح را و غصت الاوراق وفي نسختها اقم متن د دې کې هودن هدايت او وفي نسختها متن کې اقم متن د دې کې هدايت او رحمت او اچا د پاره هم لري ربي مير به يرابونه چې دې رغ فلتا يونيبونه ان ابتلري واختار موسی قومه او انتخاب کو واختار منتخب کړ موسی عليه السلام قومه او منسوب بنا برنزل خافص من قومه رواه ابن حاجب وختاره مُوسَى ملقومي مخته ک موثاله اسلام د قو خپل يَا او یاره جوړان لمقاې نه د مغید زمونږ د پاه فلم ماښتون کله چېصدی له رچفتو زلزل ويره بهله شيتهک ته لو ارتته الاکه همله اهکته من قبلو یا یا ک تاه د زو مللا کړي مدی بهمللا کولو د چې په ما د زلته را تل نهغ هلا نو سر چې د کووره چا سره وي بیا الاه کې سوکمل ک نو پیس والا غه شي اوستا ور سره سلا وه. خدا دو سره را وتل بیا د عل نولاولل دخ ز به د ور سره حالعلاکو ق ته کول کې همې ته ناس برداری و دی ته ناز برداری و ا دا مقررب کو شيڅوکې کول شي مقرربې کول شي اولونه آیا حالاق ک تهمونږه ب ما په غعمل چېکر د احم کاره زمونګه ان الله ف نهتوکه. انر دام اگر فتنتو کا اختبار و امتحان ستاله تو زل و بیع من و تا دی من تشان تولیونا تا مولازمونگئ فاغفر لنا ورحمنا وانتخیر الغافین تا بیتر دا بخون کوئ وڑی که مونگ نپارا دی دنیا کې حسنا پاخرت کې حسنا اللہ ادنائی لیکا جینای لیکا مونگ راغلی او تا تا قالو اللہ تعالی عذابی عذاب زما رسول کون دی بانیا چادش زما خوشی رحمت زما وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ إِحَاطَتُهُ إِحَاتَيْ كړې پارشه باندې فساق تبوا لکم بها رحمت للذين آمنوا وعملوا الصالحات چا غي تقوا کوي او تونه زکات ورکوي زکات ولذين وكفانم بآياتنا چي دې په آیاتو زمون باندې يمنو نه ایمان نالي الذين تبعوا الرسول آكسان چي د رسول نبي الأمي منسوب الى الام الذي يجدونه مكتوبا آغاية جدونه وجده امومي مكتوبا لكله پنیز دوئبانه پتورات و انجيل كه يامرهم بالمعروفه امره قيد التپنه قيده قيده بانه منه قيده بدأينا ويحللو متوئيبات حلاله دوئه دوئ پارا حلال سدنا ويحرمو علهم الخبائس حرامه دوئبانه گنده سدنا ويزوغنهم يسقطوغنهم اساقه تيد دوئنا اسرهم تكلفات شدیده والاغلال الررطي او اغلال الرق دو غلامه نخلاصي اغلال الرقاقه كانت غليم چوپدوی باندې کسان چې ایمان لر پد باندې وغذرو التعظیم د پیغمبر او کوه نفرو امداد ولوکو اتباع او نور اللي نور الذي قرانا شي نازل شوی د سره اولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي قلتوایا یا ایها الناس او خلقو نه دا جمله موطرزه الذين يتبعون الرسول نبي هم جمله موطرزه او دا جمله موطرزه باثبات رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله دا وقلیا ایه الناس او رسول رسول الله تعالی امتاز تا ټولتا اغا الله تعالی در پر با سید اسمانو او قرآن استره مگر دې دې ژوند کول کئ مړ کول کئ ایمان والے پالا پر رسول الله تعالی نبی همي اغا بان چې ایمان ساتي الله کلمات الودبانې اتباهو کئ دلالکم تات دون دې دې پره تاسو ہدایتو مې مل ادا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتن یو ڈلدا یادون بالحق چه دایت کئی پا حق بانده و یادون بالحق و بی یادلون اپدی حق باند قول کئی و بی یقولون ایا پواستی دا حق باند عدل کئی و قطواناهم جعلناهم اگر ذولی و مندلی لا اس نتیع شرطات دولس اسباتا قبلی از استسقاو او مو چې کله باران اوست دنه قوم د دې انذرب مونږ ورته وایو کله چې اوه په دې ام څخ په لبانې الحجرا بغکانې فمبجست انفجرت روان شو دکانې نه دولسینه قد قلم عرفا به جنده کوله ناس هر قبیله مشربوم چې نخپلا وزل لنا لې ملغماصوره کړو مونږ دې بانه وریس وان زل لنا لمنمن نازل کړو مونږ دې بانه تورنجبین اوس سه اتې سومانه بټدي کولو منتون باتې مه زق ناکم و ق نالوم مونږ دوی ویللو خویغ چې در کومون ت کولو من تو ی باې مه ضق ناکم د تو ی نه رزق چ مونږ روزکړه تاسو تاسو ما زلمونه دې زیاتې نو کړم باندې لكن ودو په نفسونو خپل باندې ظلم کوو زه که لاله مسکنو اکل چ و اسقي لاله کله چ وری شو ودو تاسو کو نو حاضر قريه او سي گئے دې کلي کې خوي د دينا کوم د استاز خو خوي وای مسالتنا حتت سوال زمونګه کمواله د ګنونو دې اي عفوا ودخل الباب داخل شه دروازه د جمعه تاسو جدا وسجدو فيه س دوو کوې په جماعت کې او به و خت تهګونهونه ستاو زیاتی کوو محسیینوله د حثیت د سواب نه سدي د مسیین نه سوابن تبدیل کا کسانو چې زه مکو د دو نه قواً خبره غیر دانه چې ویل شو دوته اوولږمونږ دوی بان اضب داسمان نه بما قانون یزلیمون وس ال د کسو د ختم من نه بعد تخفتې وس سوال کردوینه ده قريهه كانت حاضرت البحر چه ودا په سایر سمندر باندې زيادون في السبت ديبجات کو في السبت په يوم السبت کې استاتيم زك چراتل بدويته زك چراتل بدويته هيتانو ميا د يوم السبت پر ورځ د سبت دوي دو دو اسبت له وتن وي تعظيم تا شرغا ظاهرا على سطح علما په خالي پرد په خداه اطلاع کړو مائن بننيسه نو دومره ډير برال چې ووبه په وَيَوْمَ لَا لایس بتونه پاغو وربانې چې دغیرلی تاظیم به اوله تعاتیم نهبر تلل کذا لکه او دارنګې کونا نهبللووهم و مونږ چې د بانې مفتلا کوله. بما کانو یف سقون په د فې مسلسللو وقاتون متون و یې ډړ د چلله تعله کوون د یااض بهون شدید قادونو و د منه کوونکو مازرت لارب کوم نه غزر کرو منگا غزر ربستان اصطاولا اللهم یتقونا اشاید چه دوی زان بچ کی دو جرمنا فلما نسو کر چه دوی حیر کرو ما زکیرو بے آغا چه تسکیر شو دوی پاغیبانے نجاة ورکمونگا کسان لینحونا چه منکول خلقانی سوید بدایناوا خزنالززین ظلمو اونی سلمونگا کسان ظلمو چه ظلم کڑو بے عذاب انبئیسن پاس آف شدید سر بے ماکانو یف سقون پس ابدا چه د نو ان جن الذين ينهون عن السوء ان جن الذين ينهون عن السوء ناهين مخلص كل واخذنا الذين ظلموا مرتكبين من عذاب كل ابن عباس سے وہی ولا ادري ما فعل بالساكتين ها پتا رات ہے کہ ساكتین سره خداي سوکله ساكتین سره خداي سوکله نو موږ وایواته کہ خن دي ثابت خنصوص دا ثابت چايله خداي عذاب ورکو اتائيدي كانو لا يتناهو نغن منكرين فغلوهو لبس ما كانو يسمحون فلما غطا وغصو قالا چه دينا فرمانيوكرا غمانو عنو وفغلو ما نهو عنو اوه كآغا كا چه دي منشهو دا غينانو ومندوه تا چه ناسو قرالة بزوگان خاص اينا زليلا واس تعزنا ربوكا دا بياتا خويفته تعزنا مانا قزواء فیصلهو كربستا لا يبغصن عليهم اداس چ اعلان یک لا یبغى صنم علیهم چې لېږی بدوی با باندې تر ورځې قیامت آسو کې سوم او میوزیکهم چې سکه بدوی تنا کارا زابرف تعالی سری او القاب ص غزاب وركون کې دی وین لو لغفور رحیم وقطعناهم بنی اسرائیل ټوټه ټوټه کړ بنی اسرائیل پزما کې امممن امتونہ منو مسوارہ ہونا بازیر دوی نه نه کانو الذین آمنو بک دا غ کتابه ایمان نه وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ او باره دو نه وَبَلَوْنَاهُمْ وَبَلَوْنَاهُمْ بلو نا او و بلهونه امتحان کلومون دوی بانېبلرحاتې په فراخی بانې او آاتې په تنګای بانېلهغلم یرجغوند دپاره چې دورو جوله الله کې فخرفه بعدې خلفون رتو را غیر دو نه خلفون ناکاره خلیفګ خلف سوولرسول کتابه چې میرا سامان د د خسیې دنیا رشوت بیا غستو قوورو نابې ب یو فرونهنا اوبه بخرهشيمون ته این یاد یم ا کراغې دوی ته زم لو سامان په دویم زل یااخو نو به غستته سا په دویمزل نو بیا به غستتو و نه هو لاس وغیرته مغل اسرارې ففضل ان تتكونونه كبيررهتن د ورته مسله وړیک رشوت ته غستلو كبيرره دی په كبيررهبان اصرار کو ففضل عن كبيررهتي. ان الاصرار عليها كفر الم يوخذ لهم ميثاق الكتاب اي نوغت لشو دينه وعده په کتاب کې چنه وي پال الله تعالی باندې مگر حق خبره و درسو تعلمو ادي زکړې وا خبره چې کتاب کې وا اقورده اخرت کسان د پاره یت کو نه ځان بچی د شرک نه فلا تاکلون آیات نه کوي والذین کسان یمسکون یعتصمون چېغ لاتونو لګې بل کتابې په کتابه قایم مووس مونږ نهځای کوو اجر د اصللا کوون کوو تقن الجبه لا ران پور تکړی مونږ غفه کوم د پااصله دو کا نه زلهتون لکه دا سایبانو ونو یواقعون بیم ګمانو و قو د یقین راغې ان نه چې د غر واقعون بیایم ساکېتونلی را پرې را پرې تون کې دوی بانې خزوماتي ناكم اني سياحة دركرية ممتازة بقوة بجد واجتهاد وذكروا ما فيه وعملوا بما فيه عملوا كيه پا آشي چي دپده كي لعلكم تتقون دي دا پالي تاسم التقیان شئي ويزا خزر اببو کا من بني آدم يعد که پا وقه چه غستل ورفستا دا من ظهورهم دا شاگانو دينا زرريتا هم اولاد دي وَلَا أُنْفُسٍ نُذَامِنُ زُرِين بَدَل لَرِمَن بَنِي آدَمَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَغَوَاكِرُ دُي لَالا بَزَانُ نُ دُي بَانِ وَقَالَ لَهُمْ أَوْ يَلُ دُي تَالَفْتُ بِرَبِّكُمْ أَيَامَ زَرْفْتَ قَالُوا بَلَى أَنَدَيُو أَوْ أَنْتَ رَبُّنَا تَزَمُنْ غَرَبِ شَهِدْنَا اعْتَرَفْنَا مُنْغَ إِقْرَار كُو أَنْ تَقُولُوا أَخَذَ الْعَهْدَ چو نو وای تا سو پروز د قیامت چې مونږ غوښنه آزاد دي میثاق یزلنا غافلين بخبر نص لیکن مفسرین دوه رايي دي چې یا واقعا ده یا تمثيل ده نکوه کې تعویل د به کی ضرورت نشته اګه تمثيلي نو اخذ د غد وديات کول د تصور د رب دی په اذهان د انسان کې او د به عبارت ده چې ستاسو په زین کې د تصور د رب ما وديات کړی تاسو پوزینکی ا تاسو ما ودي عادت کوله او کوا نو چاته یاد نه ده تذکیر د پاره الله پیغمبران نه ولېګل یادول د پاره پیغمبران نه ولېګل هرته حدیث به ما ته یاد ده او تقولو او لا تقولو واده ډیر پاره واغست چه تاسو نوائی این نماشا که باونا چه شرک کهو پلارانو زمونگا من قبلو مخکر دینا و کننا زرریتان مونگا خوی اولادو من بعد امرو سردوینا فتبعنا هم مونگا تابداری کرده او بچه با پلار نکم خوالار چه دیویز مون شرک خو تقلیدی شرک ده ایجاز خونه نده کرده خوز مونگا اولادو راغلی وار پسینو خون شرک بکونو افتولکنا آیا تالاکی مولا بما فعل المبتلون پاغ چکڑ دے باطل پرستو و کزالک ادارنگ نفسر آیا تے نفسر آیا تے سره صرف بیانا مونگ آیا تے امثال لغلهم یرجعون لیعتبرو ولغلهم یرجعون ودعا دیم الولد ویبانی نبا اللذی قصد آقاس بلغم ابن باقورا آتین او چ ورکړم د ته آیاتنا علم د تورات فنسلخ منها انو د دې د علم د تورات نه راووت د آیاتو نه راووت د دې تعبیرې فاده نه دی وکړه انصلاح انصلاح الجلد من الشات ک انصلاح الجلد من الشات نه فاده نه دی وکړه چې دا خپلم د آیاتو کل لباس ته پشان دا عالم کل لباس ته پشان دا عالم نو باید چه اثر ده دي لباس ده بدن باندې ظاهر ويغه دلته مثلا دلالتا معلومه شو غ الله تعالی وې د آیات سره من راوت معنا سره پر پاسه پر تا فاطمه او شیطان اول گیر د پس شیطان یو اذه متره چ معلوم شو چې د علم په غلاب کې سو پورې مغلوب یي نو شیطان بل تختی او کيه عالم د غلاب اثر پتانخ کاری نو فاطمه او شیطان د در پتی لږی فکان من الغاوین فصاره وگردید ده د گمراهانو نا ولو شینا کذ مونګینا د ویل رفانا بها مونګ پورت کډیو دلرا بها پسائر دی ولکنو اخلد الى الارض خودی پخپله اخلد الى الارض اسقط نفسه د پخپل ځان پخپل ځمګه ترا اخلاص کوي الله تعالی و آیاتو خو ذو فاعلم د آیات الله باندې ځان علمته مقام ورکو رفات ورکو لو شینا لرفانا بها کله د متالکم زمون فیصله را فاطمه مو ور کړو خدای زان پخپل اخلاص ک زمونګو هم خذ لیدا الله تعالی دا سی و یاده کنا یاده ولکن لو اخلدا الارض ما لیل الدنیا د د آیاتو تر تقاضا پځای دنیا غوړه و طبغا او تابدارو کله د خایش بل فمسلو نصفت د ک مثل القلب پشان د سپیده ان تحمل الیک باعث کې د باندې یلحص یدلو غلثانہو سادہ تعبیر بے دائی که باعثگیئے پہ نوم غب کئی او تطرکو یلحس اکا پری دیئے نو بیا غب کئی نو دا ناکار اس پہی خواہ دا ناکار اس پہی که باعثگیئے پہ نوم غب کئی اکا نبی باعثگیئے که پکانی اولی نوم غب کئی اکا پکانی نولی نو بلغان ابن باقورا اللہ تلوی ناکار اس پہی دے ذالک مسل القوم اللذینہ دا شان ده اقوم دي چې تګزیبه کړو پایا ته نو زمونږه فقص القصصا دا بیان کدو یبان قصه لغلم تفکرون دي دوی دې فکرو کې ص مثلا ناکارې پېتبال صفت کومه چې تګزیبه کړو دایتونو نو زمونږه پنب سنبان اوچ ظلم کومه یاد الله سوچ دې دایته ورکه الله تعالی دی پیدایته او مې عضل او سوچ گمراه کې الله تعالی ولای کوم القاصم ولقد زرانا خلقنا پیداکرت دمونګه د جاننم د پارا کكثيرره من جننیول اننس دیر د پریانو انسانان ندوې د پاارزونه دی لا ی قوونه بیا چې نه پوږې پوستې د دی دیزلو وله هم آون دوې د پااررهستر کې دی چې ل دل نه شي کوړې په ددو د پارهغونهدي او ې دل نه شي کوورې په دی ولا کلهخواامې دا په شان د ساار ودي بل هم عل بلکې دا غوونه زیات ګمرا دی او لاې کومل غاافون دا کسان غافلان دي نو بل هم بلو مزول لأن الأنغام ينتفعن بحواسهم ذكى الأنغام الغيثرة خدا يوحاسة علم موجودة نبدأ نفاق لي و لا ينتفعون بها مع العقل والنقل دواس بابو سر نورمشتا وصولو كموهل نتواس چاة سرى يوحاس يو سبب دائلم حواس نا ايه پقبل خير و شرپه جاني غيه پقبل خير و شرپو ايه كنا ها اتا خوز قوتي تخيرو قويل اپريوزم نخيجي خښه اخر ور ډېر کمه کړل نو دې په خپل خیر او شر په اړه پوېږي کنه چې کومه وبخړی عادت دی زمګه نه ښکاری نو ترته قرآن مګه ته کوي تعالی دا قرآن وایي چې ورکو سي ورته دې نور کو زیږړې به یو کس د مخې نه خپلونی وله بل ورټېلو ورته ښه ځکه دې په خپل خیر او شر باندې تردان اړه پوېږي اداه درا کې در سره د حواس دي الله تعالی د زناور مې خوځات لاندې زکدي چې یو د حواس سبب دی ور سره نو خپل خیر او شر پیژني اتا سره حواس هم دي عقل هم دي اناقلم په خیر او شر نه پیږي نو په دې اړه خر نه زیات لاندې دا څه وي څنګه ولل ال الاسماء الحسنى خاص الله تعالى له پارې صفات کيستا فدعوا بها نو اواز کوي د تبری صفاتو وزر الذين يريدوا كسان يلحدون چکو غوا له كيفيه اسماهه صفات الله تعالى کې شرک کوي سایو جزا ونا ما کانوا یعملون مما خلقنا بازیدان چې مون پیدا کړی اومتن یوډلدا یا دونا بالحق چې د آیت کوي په حق باندې و به په دې حق باندې غدل عدل کوي والذین کذبوا بآیتنا کثا چې تکذیب کړی د آیات زمونګه سنستدرجو ناخذهم درجهتن فدرجتن دوی مونږ نیسو درجه په درجه من حی سره جانبنا لا یا لمونونه چې دو نه پوېي ولی لامولت ور کومدویله ان نه کېدي تدبیر زما متون محکم دی او لم تفو آیادي فکر کوې ما بصبیم چې نشته د بصیم په پیغمبره من بانې منجنلت پریان لونتوب. ین هو بان له پیغمبر الا نظیر مبین مگر يرون که ظاہر دی اولم ينظروا ايدین غور فی ملکوت السماوات فبات سماء دظمکه اچ پیدا کری الله تعالی من شین دس شینان غسان يكون او ذا وان غسا ان يكون يمكن ان يكون کوم کلام باندې باد پسد دی قران نا یؤمنون ایمان دوی غوی دی قران نا باجر تسو ایذ هو ولا ابلغ فوقه دا ابلغ کلام د نبی ابلغ خبر نشی کده من چې په دې سره دې زوی نشو معنا دغه چې یې نه د سړي زیه دا سه الله تعالی وایي او من الله سوچ گمراه کده الله تعالی نشته حاضر د پاره ویزرهم فی طغیانهم یامونا ویزرهم فی طغیانهم پر دې د ویل را پسر کې تره دونه یسالو سوال کړه تا ټول خبره اخلاص وکړي نو د نبی رسولان ته حق قیامت به د دلغ رضا منو ده و يسالونك عن الساعه سوال کوي د قیامت متعلق ايانا مرسا متا ایتانوها د قیامت قیامت ته کی دابه کوله راځي نور خبره غورثه یې سرته نور غورثه وشو کیهفت وکړه راځي وقل تور تو ان ما خبردار علم عند ربي علم د دې پنيز د رب سماد لا یو جلیا لا یو زیرها نخکاره کوي د لا الوقت فی وقتها نخکارہ کئ دې قیامت لبا په وخت دې کې الاو مګری والله تعالی سقلت في السماوات سقلت في السماوات ادرند دا قیامت غلس السماوات پاس منوز مکبانی زکه دا بفنا گئی فیوفنیهما دا بفنا کی لا تاتیکم نبرا دتان تل بغت المګر ناسا یسالوونک قصوال کیدتان کانک حفی غن حالک چتو یبالغ غنها فی سوال انا داز پختنې کایله ک چې تبه الله تعالی نه ډیر مبالغه سره چیرې جې خامخایو خایا ګوره ک په ډیر سړی ځامن شوی ایمان راو قل تو ات تو ان ما خبردارا چې علم د دې قیامت په نېزدان لا دی ولکنا اکثر الناس الله يعلم قل تو ور تو یا لا عمل کل نفسین افغان ولا ضر زي اختيار نلارم د ظرف لپاره د نفع او ضر الا ماشاء الله مگر انا شهرادو کی الله تعالی نفع ينفعني او يدفع المزره عني عن يا مال نفرقي ضرر دفقي ولو كنت عالم الغيب اجرزه پوی د پغيبانه لستك ست لستك... من الخير لستك لست من الخير ولو ديره مثال الخير لغول مخينه لست جمعت من الخير وما مسني يس انا بور سيدره ما تكليف لتدبيري السابقه للتدبير السابق دوجر سابق تدبيرنا لعلمي المستقبل لتدبیری سابقی لعلمی المستقبل تدبیری سابق مولے کرو مستقبل بانے پوئیو ان آنان ایمز مگری رو انکے ادھو خوش آلائی خبرو انکے اقوم دا چیمان ناڑی اللہ غزاتے پیدا کریتا اصلا دا نفسیونا وجعلا منا خلق داها پیدا کری دی نفس دا پارا جوڑا دا لیسکن ایلیحا لیمیل ایلیحا چھے میلان کئی دیتا او لیسکن مغاها نوس خلق کم من نفس واحدا دا څه یو نفس نا پیدا کړی ټوله انسان وا جعل من ها زوجها پیدا کړی دا من ها د دې نفسې انساني لپاره نفس انساني باندې مول کوي نو څه یو یاد بینه لګيخه د نفس د آدم د لپاره فقټ نه د نفس انساني د لپاره لوې جلالين والا دې دې کړی واليغه جلالين والا سيوتي سي سی دې کوي واليږي چې فلم ما تغشا حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا اسْقَطَ دَعَوْنَ لَهُ فَلَمَّا آتَاهُ مَصَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ چې ګل خدای ولاد ورکه نو دی خدای سره شریک پیدا کړ ادم او حوا شریک پیدا کړ په تسمیې عبدالحارث أغله نامه کې خدای عبدالحارث او حارث نوم د شیطان دی انا لله وانا الیه پیغمبر د ګونانه مو پیغمبر د ګونانه معصومي البته ول شرک ثابت کړ صحیح و نو دی و چې دا ا دا دا دا دا دا خبره دا په جلالین کې دخیل دی يهودو راخه دخیل دی يهودو دا له مسلماناتو خلاف خبره چرته وی د شریعت کې تامن کې دا دخیل دی يهودو ښه دا فتنه دا فتنه پیدا کړي صحیح شو او خلق غزان لپه په کلم باندې بلی کړه پرینټ کوه نا هر چا وزن باندې لیکل دا فتنه ګرو هغه شامی کې ځای په ځای شامی کې او ځای خبره را دی خوګو په ځای خبره وایي نه چې سارا کې خر رکش سارا کې نو قبله طلب تلی یول اسکا دم واخنی، اناو ده ویشیا علی بن حمدان، او علی بن حمدان سوگ باؤنو، اردود علی یزوال لطی، ما خر مال راولا، و ایلا کنی راولی، نو لا اخرج تکا عن دیوانی داولیاء، داولیاء دا ریستر نستان دا دا نم و باسم، از سور غرط خبرت، وست پا دی قادری چی داغا، نم داولیاء دا ریستر نو باسی ازان لخر نشی پیدا کول هر پا پیدا کې. د دیوان الاولیان نو نو مونږه دا دخیل دی يهودا دخیل د شیاګانو ده د علي بن دا دخیل د شیاګانو ده شام کې شیاګان بلادر شي او په عراق کې بلادر شي کتاب قبلي کوله شه په ګوتو دوځینه بازه نو خود شامي کې دanishta چرته په حاشیه باندې کوي چرته من هو کې لیکل چرته په کډوشتنه چرته په نفس متن کې لیکل دی والا خاصه مسله صحیح نووس جلارد سويتي خلوي سره یو سرپازر کتاب 1050 تصانیفي دایلی کلیبي تسميه تي عبدالحارث صحیح شو انورم فصيله په کوم داسه مندي وادي یو خوبر دا که چاوي خلغه کوم مين نفسه واحده یو نفس مې پیدا کړی ادمه وجع وخلق لها زوجها اغله به جوړه پیدا کړل فلم ما تغشى مجامعه حمل واغست فلم ما اعطاهما صالحا چې دې دوه لته بچي ورکه جو حلالو شو را نه ودا ټول زماير بس راجي د تر تر تسميه ادمه او حواده تو ويخ لاند ورته ګوره کله د مختلف غاری الله تعالی ازاته پیدا کړی تاسو له نفس واحده د یو نفس نه و جعل من ازوجا لیسکنی لهه پیدا کړی د د نفس انساني د پاره جوړ د نفس انساني رجل ل پاره نفس انساني رجل ل پاره زوجا جوړ د لیسکنی لهه چې دی وسیغه رسنا فلم ما تغشا فلم یجامقها فلمما یو جاې وه کله چې د موجغتو کې ډې سره نو عمل وواغ هغه حملې خفیر ف مردبي مش مغوو ګځ دا ګر وررسه. فلمما سقلت کله چې دا عمل درون شي داواله نوور پلار دواړه دوعاګانې کې الله نه چې رب دی دواړو دی چېقط تا را کومونږ سلیم بچې. لَنَكُونَ النَّا نُشُو مُنگر فلما انو لا نه کوونه الله نو شو مګ شاکرران نهفللمما آتاما او چې کله الله تا لا ور کې د دورو تااسال حصلی ملاظ جله د شړ جغله له شړو اوګرض دامور پلار الله سره شکان في په دا بچ کې آتهما چې الله وررکه د دواړله د بچ کې خدا سره شکان پیداله پلنیبا با اللا د اناغا. یو بابا دیوانه بابا ورته ويخه څه ورته دیوانه بابا معنا څه معنا له بابا نه اوم له مجبوب الحال غوینسړې آل تدې بونیر کې دا بونیرانو ته تبوڅو کې بونیر کې دې انو پاږې کې وې یو چژړم دې ایو پاکستان ډولای زړندنه ایو پاکستان ګوزړم نه ماري داسلې وې انې دات چې څارې زک نه بده چژلې او ټیلور کې نو دیوانه بابا ول رزق جات کې او وړچره چا وعدنې نو دې ډولای له ټیلور کې نو دی ولا وادو کی ای چې له چا بچنی نو زنګوله او ټیډه ورکی نو دی ولا بچی ورکی نو ما ارتي ادري واړه خبره غلط دي ما غي ویوله ما د خپل ادري واړه نه منلغه دې ما زمون سبابه ده دیوانه بابا ما له سبابه ده صحیح له مستقلی ان تخله اولاد دي ضروره اولاد دي له تمن صوب کیږي اسره اسره می رايو مغای سره دي ان ما نو څنګه ما دې مجبور الحال سره مجبول حال رزق یې د پتن لګی جوړه خړه کې غوړه مجبول حال د رزق په فکر جیوینه او مې دې مجبول نو په خپل واده نو کړې ان چې واده نو کړې بچي <بارداز ساده مخلوق تي. بارداز> نو نو مې د دې درو په خپل مخالف په هیڅ حال نه ورکی صحیح ګره ساده مخلوط ساده مخلوط نو سوق بلارشل دبا دربونه تړي او سوق بجړډو پورې کانی تړي سوق سکې او سوق سکې دا مصیبت دا مصیبت به تقبوریین وایځه صحیح قبورين ان ذاتيو كاستيلا مغته لهو التلي بيادا علي بيادا تلو سرادغ نمع التالي بييا ما تعرف وانت يؤيدك ولكن في عداوه السعوديه لا بالنسبة الى عداوه الامريكان ونعم اعرفه من القبورين هو من القبورين طز بو شوي بارز بو شوي ها جيت دان بيجني استاج جنازه نكي سو دول دنیا یې پیژني ځکه چې په دنیا کې یو سړی چې داسي کوي فلما آتا او ما صالحا جالاله شرکا فيما آتا او ما فتع الله اما يشركون يشركون ما لا يخلق شيئا يا يشرك الا تعالى سرا يشركون الله يا يشرك الا تعالى لا يخلق شيئا جنشي پیدا غیر خالق ور سره شریکي وهم يخلقون حاداره شي دا غیر خالق په خپل مخلوق دي ولا يستطيعون لهم نصرا ا دوی طاقت ملي دوی د د امداد کو او نه سره امداد کول شو ان دو ملل دا اکټ اواز ورکې دي کا او ان تدو اکټ بلنه ورکې دي کفارولا إِلَى الْهُدَى هِدَايَةً تَرَفْتَ عَلَيْه يَتْبَعُوكُمْ دِيسْتَايْتِبَانَ کِي سُبْحَانَ عَلَيْكُمْ بَرَابَر تَا سُبْحَانَ لِ كَوَاس کِي دوي تام انتم صامتون اک چپ پات يې د دعوتنا ام انتم صامتون حواله داوا إِنَّ الَّذِينَ كَسَان تَدْعُونَ چي آواز وت الله بغیر د الله نا عباد محتاجون چي عباد بیا نو چي محتاج نه مشکل کوشاني عباد اعباد مختاجین دے امسالو کم پشانتا او فتغم اکی ورتا ہواس فلیستجیبو لکم حاجی رتو کی ان کنتم سوادقین کا تحصرش دنیے گردہ سے واضح واضح خبر قرآن کی خواہ فلیستجیبو لکم اجابت دےو کتاستا ان کنتم سوادقین علاہم ارجلن آیاشتدے ماسیو اللہ غائب لدا سخ پی یم شونبیا چپاغے بانے تگو کی عملاهم ایدن آیاشت دوی د پارا داسه لاسونه یب تو شونه بیا چې پاغي باندې نیول کی غایبن عملاهم عيون آیاشت دوی د پارا عيونن سترګ یب سرونه بیا چې پاغي باندې دلوکی عملاهم اذانن يسمعونه بیا آیاشت دوی د پارا داسه غوګونه چې پاغي اورېدل کی قل تو ورته د شوړه کا کوم راجمه دا ما بودار خپل ثم ورته مقدر کا یعنی مس که ورته مقدر کا قالوا له قالوا له لا تسلموا الهتنا خوی که زمون با باغان نه منی کټنه بلورلی نبی رسول الله تعالی علیه وسلم چیلنج ک چومې د غورځاین چیلنج ک قوله به شرککم تور توایا اواز ک دی خپل محبوبان او تاسم کی تا دونی بیا تدبیر دیو کی متا سم بیا تګرو کوي ما ته فلاتون زروې فلاتومهلوونې مهلت مه کوي ماله ان نوليله او ناثرځمه الله تعلا غې چې نااز کې د کتاب او دا الله تعال یاولله سوالخين ین سر الصالخين دنیکانو خلکو دیم داد کوي آغا ما اعْمَادَان چ تاسو ورته واز کوي بغیر د الله نه طاقت نه لیدیمدار تاسو ان نخپلو خپل سره امداد کوي شی ان تدعو اکتا واز کې دوی تیل الودای دای ترف طلای اس مغون دی ناوي وترام اتبه دوی ویني انزورونه الیکہ چې ګوري بتاتا نبوت د سړی ته ګوري بت کی ویګه نو غداسي سری نو دیندوان په مندر کې یو بوتو دیندوان مندر کې غغونه او د سرو غغونه ولېخو د سرو مې او غلط تر توليده ما غوي یارکه بلا کورونه روان ک یو کور دی آباد نه کزه ک شهري پلاسرانه نو د شپې دایبادال خانه او کلاوي نوراښه کړدنه یو جاموم یوړه نه پوره یونی من سردي پکې خله غټ بوته نه دی بولځه امرا نو دړای سردي پکې دړای غاونه دی نو دړای سرو باندې بسم নবাবش ناغراکه دوانه جامع ته وست نو سارچی او پادری آغه. او وی کا ته چې له خدای خلقه غاغ دشته دروازه نداڅ ورته ودرید انا چودری دو ورتا انا ورته خدای له به خباسه دا غلطی بیگاراته دروازه ترانز دېشه نو تا ورته ویلو چې انټری از لاستری پروہیبیتد اندر آنا سخت منع ہے وداؤت پرمیشن بغیر جاتن راتلی ماشي مې وېدان ناراگ تا منه مې چلاسه درچو نو ټیلہ دیور کلو مې ټیلہ دیور مکلا. ان چې خلقه ده لاسو نه چا خبرې پیدا کوله مچاخه دې په اومه نه لاګو نو مړه بوتي اونیزه ا داسې زما کې لا خلاص ک ویاسې په جهالت باندې ختم لا اله الا الله لا اله الا الله وترام اوې بتدا بوتان ينظرون اليكه چې دای بگو یتا تا وهم لا يبصرون او یا وان تدعوهم كترى بليدا كفار الى الهدى ضايتا لا يسمعون دينا و هدايت وترون اغور تدا كافرين ينظرون اليك تشغور تاتا النبي الرسول بتقركون دي ورتاس ناس كو ازي ورتا قتل وهم لا يبصرون ادي لا يعرفون بو يغنا بو يغنا انا امير خسروسه هر خواجه نمودين دو يز ما بير تشي چالي دلي نا خواجه نديده ما ناغا هر مورید خپل پیر باندې خوش اعتقادي لري چې زما پیر چالي دی نه یو یو ملا سي ورته وي وستا د پیر مرتبه د محمد رسول الله نه لويه دا صل وسلم هغه چې چالي دی ناغم جنتي جنتیان دي هورته له کس څنګه وي ابو جلی ده دوزخي ده ابو طالب لی ده دوزخي ده ابو لهب لی دوزخی دوزخي ده وليد لی ده دوزخي ده انا میرخصوس ورته ته خطاشه وي دغه دای محمد رسول الله نوی دی دای محمد ابن عبد الله دی محمد ابن عبد الله دی او چاچ محمد رسول الله دی زړه د ابوبکر دی زړه جنتی دی عمر لی دی زړه جنتی دی عثمان لی دی زړه دی علي لی دی زړه جنتی دی صحابه او لی دی زړه جنتی دی نن د زم ما پیر کوم چا په دې ته سترګو ورې موږ هم لا بسم او د تاوین خو محمد ابن عبد الله وین محمد رسول الله نوی نه خو غزل غفو غزل اعمل بالعفی اعمل کوپا فی بان وامر عمل امر کوپنے کئی بانے مختاور جائلانونا و اما ینزخن لکا اکول جیتا تر شیطان طرفنا نزغن چندائے فستغز بالله پناو ورطا اللہ بانے نو سمیعن حلیم ان اللزین تقو آ کسان تقو چه زان د در شرکنا اسا ما سونچ کلا اور سه یته توایه فتن وسوسره شیطان چی رستی ام تخویو دي چې تو زمون د ازبرغان نه منی او واکي تکلیف رات اورسه الله تعالی وایما ینزحنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله دا شیطان سره میټوکړې کیده لخرابایخه پناو غړ پال الله تعالی ائنا اللذین تقوا کسان چې بچ بچکړې د شرک نه کله چور سه یته وسوسره شیطان تذکرو نو د فورا خبره وای توحید اتوحید فائزا هم مبصرون انو ناگانا دے بیالی دون کی حق لا و اخوانو و اخوانو امل غیدوی مددونم راکی دوی لفل غیه گمراہی کے ثم ملا یقصرون بیاکو تاین کهوی ظالم تاتیم اکلچ تا, تا اکل رات لنے دوی تا بی آیت پا موجزی مطلوبی نقالو انو دیوی لولج تبیتاها حل لا طلبتا غن اللہ مونچی ارتو دا موجزا پا کارن تی خدای نو تو هر تواین نما خبردار ائتباع کوم دا یوحا الیاچ وه کول شی ما تامن ربی جانب درب زمانه ذا بصائرو دا خبرتون کامل دي مر رب کوم جانب درب تاسو نه هدایت او دا قوم چې ایمان راړي نو فال قران کافل للی ایمان فلاح ایت کافی معجزه ده ایمان ده پر بل ضرورت نشته أكرت يلستيش قرآن فاستمعوا له وأنستو غد وتكيديو چبشي لعلكم ترحمون دي دي پالي رحمك لشي وذكر ربك في نفسك اعبد ربك عبادتك ودرخ بالعبادتك ودرخ بالأدوية مانا وذكر ربك وحيد ربك قلبا عقيدة تضرعا واجز سر و خیفتا و خوفا من الله او خفیتا من الناس ودون الجار کم د جارنا من القوم پوینا سرا سبا او بیغا کې اما کې ګت مینه الغافین د کافرانو نا کافران غافل نه کافر مراد اغه کا سان چې پنيز د رښتا دی انکار نکي د عبادت د الله تعالی نه تسبیح د الله تعالی تصدیق کې نو سوره اعراف کې درې دا او درې دا دې باندې درې واره تفریو کړا یو وار غیره مرتبه دو واره مرتبه او د وجد اهمیت د دویمه داوینه یو واره دیمه داوا مستقيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی سیدنا و محمد و علی آل سیدنا و محمد افضل صلواتکا بیعدد معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی علیه پسور البقرکی بیانو دشپگو موضوعاتو دا توحید دا رسالت دا قتال و انفاق او د باس با دا الموت چ متضمن انذار او تبشیر لا په سوره ال عمران کې مساله توحید و پا سورت دا او په صورت د منازره او مبرهنه په دلایلو کې تعالو انفاقو او دا مساله توحید په صورت د منازره متضمن و صداقت در رسالت لا او په آخر د صورت کې تشکیل د جماعتو منتج کی گی پا تشکیل دا ریاست او چې من تشکیه په تشکیل د ریاست باندې او ورپسې په سوره النساء کې تشکیل دریاست چې ریاست به استبلش استابلیش کې څنګه بحث ته کار ورته ملويږي داور په سوره المائدہ کې سلوور مسلې ذکروي چې اغام تقاضا لري توحید وا ورپسې سوره الانعام کې توحید او نفد الشرك فتصرف او نفد الشرك اعتقادي او ورپسې سوره الاعراف کې دري اساسی مسلې وي چ بہادرشه مسلو رسوا لکسن کی موسی علیہ السلام رسولوا او دوه مسلو نفید شرک اعتقادی درې واقعې د پارا د انبیا اوراړي د حضرت نوح د حضرت هود او د حضرت صالح او دویم نم نفید شرک فعلی اغه د پارې دوه واقعیات راړل یو وا کېره حضرت لوث او بل وا کېره حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام او د توحید متالقات د رسالت متعلقات چې دای ټول مبرهن کړي ریاست تشکیل شو 19 و سورۃ الතරاری خالص دکتالو jihad دفاره چې په دې دوه سوراتو نو کې سورۃ الانفال الانفال او سورۃ التوبه کې خالص مساله دکتالو jihad ده او د دې دوه سوراتو نو په مینس کې کلمہ بسم الله الرحمن الرحیم به تور فاصل نه دوا یو وجه خو دا ده چې مضمون متحد دی او دومه وجه دا ده چې د ن بیاار السلام او سلام نه نقل نه نقلی وجه دا ده حضور حظوره السلام اسلام ددي می کې بسم الله نه اوویللی او عقلی وج دا ده چې دغه بسم الله الرحمن الرحیم دا خو فاصل بین نه وی او دا دوواه صورته د موضوع او مضمول پایاعتباربانې په شان د یو صورت تی. یسالونک انالانفال سوال کوي د تا نه ان الغنائم د غنائم مطالق چې غنیمتونه لجا دي وقل تورطا یا الانفال لله والرسول غنیمتونه خالص ده الله تعالی او د رسول ده الله تعالی ده فاردی لان لا اعتاکم النصر فی قیادت رسوله لکه چې امداد در سره خدای وکړ د رسول الله علی الصلاۃ والسلام قیادت کې لأن لا آتاکم النصر فی قيادة رسوله الله تعالی در سر امدادو کو په قیادت رسول پاک کې نو يفادر دې خبره وکړه چې اوس د الله او رسول تعالی متوجې شه چې د الله او رسولان فال او باب کې الله یا ایګی الله تعالی نه واسلحو ذات بینکم واسلحو ذات بینکم ذات د حقیقت او بین په مانا د وصل نوو اصلحو حقیقت وصلکم اصلاو کئی دا حقیقی وصل او یادا کلمة دا ذات دا زائد راغلی دا نو بیا واصلحو بینکم واتوئ اللہ اطاعتو کئی دا اللہ تعالی ورسولہ دا رسول دا الله تعالی ان کنتم مومنین کتاسم مومنانی انما خبر داد المؤمنون الذين كامل المؤمنان خلق دي كامل المؤمنان چې کله یاسي الله تعالی وجلت قلوبهم خوفت ويريږي د ویوازات وليت عليه چې کله ولستې د بیان ايتون د الله تعالی زادتم ایمانانو زياتي دوی د لا اعتبار د ایمان پر و غ لا رب پر خبلبانې دو اعتمات کويله زینه یوقیمونونه سولا تا کسان چې دروز ومنماره ذقناوم او بعضې داغ نه آتنا چې موږوه تورکړون ف قونهدي خیرات کوي او لاکه دا کسانومل مؤمنونه حقا دامومنانند رشتیا له هم در جاتون دوی دپه درج د پنیز دربدو دوی و مخفره ورزق کریم او رزق حسن خیست ده نو يسألونك عن الانفال علته خلاصه جواب ورکو شه الانفال لله والرسول بس ده عقل اسغلو لتا ضرورت نشتا خوصی اللہ تعالی عقلی وجوی شه داده دا اللہ و ده رسول لپا رولده که ما اخرجا كربوكا. کما تار لیلی پماناده از از خرج رب از خرجک ربکا از خرجک ربکا زکچ وستله وتا الله رفس تامم بیتکا د کور خپل نہ بالحقی به حکمه به حکم پر سره و ان فریقا من المؤمنین ایو دل د مؤمنانو لکارهونا لکارهونا وقت الخروج ظاهرا لکارهونا وقت الخروج ظاهرا ظاهرا دا غیالات داو چې دا جنگله وتلې مکروګلل یو جادلونکه فل حقې جګړه کو لتا سره په حقې پس دا چې ظاهر شوی کان نه ما یو ساکونه لکه دوی چې شړل سي للموت خالص مرګ توهم ينظرون او د ګوري هغه مرګ او اذ یعدکم الله احدت وائفت و اذ یعدکم الله احدت وائفت نو دا بیان د واقعې د بدر دی وای زیای دو کوم الله اوپغ و کې چې واده کوله تا سره الله تاله خد توفتنو کلمه د ازه لکه کلمه د اضا کلمه د معنا د ماي د پاره غمومن لکه کلمه د اضا چې مستعمل وي د معنا د مزارې د پاره غمومن او کله یو د بل په معنا راځي نودلته اس پسې اگر چې مزارې ده ا د مستعمل د نهنا د ماضي د پااره و ايذ يَعْدُكُمُ اللَّهُ كَلَّا جَادَ كُلَّ طَائِرًا لَّهُ تَعَالَى اِحْدَتْ وَعَيفَتَيْنِ عَذْ يَوْدَا غَدْ وَطَائَفُ انُ يَوْ طَائَفَ وَغَيْر قَافِلَة او بَل طَائَفَ وَنَفِير لَشْكَر مِيَوْ تجارتي قافله چي غد شام مړه روانه و او بلا غلشکر چي ابو جاله مکین راوستو تجارتي قافله د ابو مشرای کې و لَشْكَر د ابو جاله انا دو مومنانو اختلاف راغي چې دی غیر پسې که نفیر پسې ورځو غیر پسې که نفیر پسې ورځو نو ډېر راي داو چې غیر پسې ورځو لکه سره ټوپک تمائش نو نفیر پسې نه ورځو واعظ يعيدكم الله انا الله تعالى ورته تاسو زه خو یا به غیر شي یا به نفیر شي یا به غیر شي او یا به نفیر شي انا یو ترکانډه چلرګیر اڑا انا ورته دین را لږ جوړ گا جوړ گا جګ دا قلب باندې کی دی بیا پی یو کوي دوه یانو باندې کیني انو جګ وای ورته جغ وای ورته ان چا ترکار پکار کار کنال جګ چل نه ورته نو دی ملګری ورته سترتی جوړ کړ نو هغه ورته کی جګ نشي نو د لنګریټه کولو موله خو به تي جوړ شي نو الله تعالی ورته تا ذکر اوځي که نفیر نشي نو غیر بشي او غیر نشي نو نفر کومه د جوړ س المخ واي عدكم اللهواده کوله تعصره الله طالله حد تو فلي د یوده دوډلو انها لكمم چې دابوي خاامخه تاسو دپاره تودونونه تحبونه دا تاسو مخبو بګنله ان غير ذاات الشوقتي چې دا ن ان غیر ذات الشوکت جدان حامل د اصله چی غیر ده تكون لکن داب شی تاسو لپاره هو يريد الله اراده الله تعالی يحق الحق ج ثابت کی دین حق لرا په کلمات خپل بانه ويقتقد بالکافین ويستاصلهم اذا بيخراو باسي كافران ليو حق الحق دي ده پارا چه ثابت کی حقاو باطل کی باطل اگر کذرچوی ده مشرمانو از تستغیسونا ربكم انو دا علت دعوات قل الانفال لله ده پارا از تستغیسونا اگر چه تاسو تستغینونا اعانت مغسط درق بالنفس تجاب لكم اجاب دعاكم قبول اكلا دعا استاسو وقال وقزوا انی ممدكم فیصل ايوكا چز امداد كونك انستاسو پزرد فرشتو مرد فینا اچیو بالپسی بردفانی وما جعله اللہ انوگر ذول در امداد اللہ تعالی اللہ بشرا اللہ سبب الفرح مگر سبب د خوشال ولتتمئن نبی قلوبكم ادید نسبب الفرح لتفرخو چه دا غطب پی سیشی لتفرخو ولتطمئن نبی قلوب کون انا دی اسل امداد مگر دا جانب دا اللہ تعالینا اللہ تعالی غالب دیک متوالا دیک اس جو غشی کم النغاسا منتا اپا اغا وقت چه پتو اللہ تعالی, تعالی تعصول النغاسا بن نغاسی النغاسا منصوب بنابر نزغ الخافظو. انو غاسا اپا خوب بان امانتن اپا خوب بان امانتن انو دا امانتن دا مفغول لہو دے لِعَدَمِ الْخَوْفِ لِلْأَمْنِ یعنی لِعَدَمِ الْخَوْفِ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُغَاسَ منو انو دا امن کائنا منو کائنا منو دا عدم خوف چی دا کائنا جانب دا اللہ تعالیٰ نتاثر پارا الله تعالی به یې کړی وایو نزل عليكم انازلنا ايتا صبانه دا من السماء د ورياض نه او د وريز نه ما ان باران لو طهيركم بي چې پاکي تاسو پدې باندې و يذهب عنكم رز الشیطان و ختم کتان او طفن و وسوسه د شیطان انواکه دا وا چې دې سورات نو بدر در کې کافرانو د کوئی غاړه نیولې و ا په خزم کې نیولې و ا مسلمانانو طرف تا نرم مز مکه سپینا شګه وا او بو په کېوم نوی نو شیطانانو خپل کار شروع کو نو دای له زر کیا چول اچول که خدا ستاسو ملګری وې ان تاسو دا بل اپوخ طرف در کړ خدای اوري کې شګه کې ور تراتین کړی نه به تاسو منډواله شې نه به مې سروې منډواله شي اکه خدای ستاسو ملګری وې نو په دې کوي به ستاسو قبضه نه وره اوسه په کومه باندې ابو جال قبضه کړ باران وورو باران نو پا دا شگه که و بودری دی اده شگه و بدی ری صفایی خواه انو دایی پیو دستونه وکلو غستونه وکلو او غزمکه کلکه شوا او پا لاغیت چکر جولشو خواه ایزمکه وخمتا و اناغیت چکر جولشو نو چه چې دا بیوان نابو جالو پخلا را پریوتا خواه دا سیو پرمخه پریوت ملگره و پخلا را پریوت. ویو نزلو انازلو لی تاسو بانی دواریزی نوبو لیو توحیرکم بی چی پاکی تاسو په دی بانی ختم کری تاسو نا رجز شیطانی وسوسد شیطان ولی اربی تا حلا قلوبیم لیو سبت قلوبکم چی مضبوط که زنو نستاسو ویو سبت بیلقنام و مضبوط که پا دی سبب دباران سرا علقنام خفیست تاسو د شگدتا کیناستا ازیوحی ربکا اکلچ حکم کو رفتا ملائکو تا انی معاکم قولو قولو للمؤمنین انی معاکم وائی مومنانو تا چزا اللہ پا مغید مومنانو کے فسبت اللزینا انو فسبت اللزینا تلقند مضبوطیاؤکی مومنانو تا فسبت اللزینا لقنوه متسبیطا انو تلقين د مضبوطیاو کوي مؤمنانو ته سہږي په قلوب لذينا کفر او چم دا کسانو ک چې کفر کړي ور اوه هيبت فضرب فوق لانا کی انو وحایت نسټونه نو فوق یا زائده دا ایا په معنا د غلاده فضرب فوق لانا کی نو وی وحایت نسټونه فضرب لانا کا وزرب منو او واید دوینه کله بنانل انو بنان دا رسول اسبعه دی د ګوت سره دی اول مرادو به ايدي ذکر د جزه او مراد, مراد او وزربو منهم ايدي او وهای د دنیا لاسونه ذلک بئن نو دا په ثوب د دې چې نه شق لا دښمنی کوله الله تعالی او رسول الله تعالی سوچ دښمنی کوي الله تعالی او رسول الله تعالی صلی الله تعالی څه غزاب ورکون کړي زالکم قلنا ذلک همونغ دعوه فزوقو او قيدا او ان للكافرين وعلمو اپوشه تاكيسر د دكارا عذاب النار يا ايها الذين آمنو نداوس دي زائفوري بيان ده علتونو چه علتونو مصبتو ده دا دعوه دا الانفال لله والرسول لكارا چه انفال ده الله رسول لكارا ذكر انفال ده الله رسول لكارا ذكر او دا الله رسول حکم په پکې زکا اطاعت کوي چې تاعدد دوی واجب دای یو علت شو واطيع الله او کما خرجک ربک دای بل علت شو او اذ یعدوکم الله دای بل علت شو اذ تستغیثون ربکم دای بل علت شو اذ یوشی کومون نواس دای بل علت شو او اذ یحی ربک داي بلحل لسنده 15 په غلته نه دي خبري چې الانفالو لله والرسول دا معنی مته نه تاسو خونه دي ګټلي دا الله درکړي د رسول قيادت کې نو بس دا, دا الله دینو يا ايها الذين امنوا او د دې ځای نه قواعد ذکر کوي قواعد د جنگ یا ايها الذين امنوا دا له پای یا ایوها اللذین آمنو او مومنانو ازا لقیتمو اللذین اکلچ تاس ملاو شیعا کسانو سرا کفروچ کو فرکر دے از زحفن اانو اانو زحفن او زحفن زحفن مانا او حملہ کون کی او دویم مانای دا احزابن فلاتو وال ادرے مانای دا مخ پا مخ مقابلین دا ای حاصل مانا دا الکلاچ تاسو ملاوشی کا فرانو سره مخ مخ فلاۃ ولوم الادبار انو مگر زوی دوی ته شاګانی و یولیم یوم یزند برو چاچ او گرزو دوی ته پدا ورځ باندې شاخ بلا فقد باع بغضب من الله د جزادا نو دیختش بغضب د الله تعالی ها اغه سړی اختند الا متحرفا اچ دی هیله جوړونکې متحرف إلا متحرفا چه دې هيله جوړون کې له قتال د کې طالب بې تعاله پارو متحيزا الافيۃ الاو صاحبا یا تل کې خپل لشکره فقط با بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلو فلم تقتلو دا مفرغ على الدلائل مفرغ على الدلائل چې انفال الله له پاروړي دي زکه چې دغه التوندي نو ثابتہ جو چې دا کافران تاسو ندي قتل کړی الله تعالی قتل کړي دي کافران تاسو ندي قتل کړی انو دین پاته معلوم ده الله تعالی د الانفال للہ فلم تقتلوا انو نو قتل کړی تاسو دوی الله تعالی قتل کړي دوی لا و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرم دا دلیل ده لکن الله قتلهم دي چې خبی زکه قتل کړو چې په یو موټه کانو باندې خلک لاندې یا رسولی پاک دی خدای زکه قتل کلو چې تا خو یو موټه سګو وښته دوی چې شاهات لويجو نو ټول لشکرونو څخه تاسو ورته کارې دی نه نو په یو موټه سګو باندې زرګونه خلک راند کې نو دا د دې خبره دلیل ده چې ولكن الله قتلهم دا داسې لږي و ما رمیت از رميتا اتاوستل نوکړي از رميتا کړ چې دی وستل کول ولكن الله رما لیکن الله تا وستل کړو فهمه وو بقبزه من الرمل فرماهم بقبزه من الرمل توله په یو موټه شګو کانو باندې لاندکړ وليبلي المؤمنين منه بلاءا حسنا وليبلي المؤمنين منهم بلاء الحسن اه وليبلي المؤمنين ان داتورتولکي چرماهم الله رماهم الله ليقتلهم وليبلي المؤمنين نو غته بصینش الله تعالی اوشتل دوی چې قتل کی دوی لا وليب لي المؤمنين وليوتي ا چې ورکی مؤمنان تر جانخ بل نه بلا ان حسنا اتوا ان حسنا ان يك حت وان الله سميع عليم ذالكم وان الله موهن كيد الكيد الكافرين ذالكا همغا دعوي فزوق قلنا فزوق لو لند ترش وان الله واعلم ان الله اتبوشا جي الله تعالى موهنو کي دل کافين مزهف كمزور كون کي تدبير کافرانو ان تستفتحو حق تاس لټوي فيصلا ان تستفتحو فِي ان تطلبوا الفيصله اك تاس لټو لفيصلا يا اهل مكه تا خطاب عالم مكه وصرا زکا بو جال چه ميدان نو بيت الله شريف تو رغے. نو دی غلا پور ازړه ژوندش غلا پور ژوندش اوه الله اوم مالک خدا دا سبحان جن چه نو دا مونږ د پاره فیصله کون کی چې کمره کې درو ژوند نه هغه هلاک چې کمره کې درو ژوند نه هغه هلاک الله تعالی او انت تاسو نن فیصله غوښتل ته بيت الله کې ژوندوي ته چې کاذب هلاک فقط جاءکم الفتح فقط جاءکم الفتح نو بل ځګه پروته اوس واځه له فیصله وکړم دا چې ورته الله تعالی تا فیصله وکړه دا غره فیصله وشو انت استفتح وكتا تاسه فقد يا اهل مکه فقد جا اکوفت هو نوراله تااسفیصله ون تنته اکه تاسو من شيي خداته هم کلاې نخې ف خیر لکومنو دا بډیره بتر تاسو دپاره ت غدو اکه تاسو بیاوا پسس کېږي د کوفر ت غدو ا نومونب بیاوه پسکې الله تعلا ورتي که بیا دا س کوو وال تغنییانکو هلګز بدف نه کېشي د تاسوونه في کومه عسکر کوملکب ستاسو د شکرشي انسهشي ولوکەصورت اگر ک ډیوي والمو پوهشي الله تعالله ملګې د یا یوهله نه عامو دو اوم و منانو اطاعت کا ویدا اللہ تعالی و درسول دا, دا اللہ تعالی اعرازم کا ویدا دنا و انتم تسمعونا حال دارے تاسو او رئی و لا تکونو کل لزی نام کے گئی پشاندہ خلقو قالو سمعنا چه غیوی منگا اورید لیدی و هم لا یسمعونا حال چې چه نی اورید الحیث لم یعملو بیہی زکین اوریدل چه عملی پنو کرے این شرد دواب بیند اللہ السم البکو ان شر الدواب أنا قولا وهم لا يسمعون عن دينار حيث لم يعملوا به فعدم العقل يا فعدم العمل سلب الإنسانية وعدم السماء سلب الحيوانية سلب صفات الحيوانية يا سلب صفة الحيوانية سلب صفة حيوانية تاس عمل في نوك إنسانيت خمده ا عمل مو پیناو کنه دا څلکه چې اورېدلې موندي نو حیوانیت مو مسلوب شه نو خدای وای وای چې خروم یا لا کونه وړون دي خدای به غوازه دا څه ویخه شرلت دوابي انا کاره د زناورونه پهز د الله تاله باې کوونه ګونګیرې الله زینه دی نه مرا داغ انسانان دي لا یاقلونه چې عقل نه کوي ولا غلیم الله اوفی خیررا ااک چېغالیمله او ح الله مخصوصکریې الله تعلا په دوی کې خیر خیر الله لا اسمغون دوی تبي اورولیويله اسمغ هم فداغم بیا به ورته هدایتکرنو ولو اسمعوه اقاورولې وې دوی تلته ولول دوی ب بیا مختا او کړې وه موردونه حال دارې چې دوی مختا اون کې لري لختم الجباریت عليهم زه کله دې زړه باندې مهر والو شوی دې یا او مومنان استجیب الله اجيبو اجابت کوي دا الله او در رسول دا الله تعالی چې کله دعوه در کوي تاسو لما اغه جهاد یحیه کوم چې ژوندې کوي بتا سو لما اغه جهاد یحیه کوم چې ژوندې کوي بتا سو لئن الجہاده سبب حیات المؤمنین لا سبب موتهم جهاد کوي کافر مری مسلمان نمری جهاد کوي کافر مری مسلمان نمری د ژوند دی نو یا دنیا کې پاتشي ژوند دی ایا شهید شنو بیا ژوند دیغه دا سي الله تعالی وي چې کيرېږي نو کافر دی یری چمړي دی تو لري توکه ژوند دی پات بیا ژوند او کومل شي کړه ژوند دی نو وعلم پوشي الله تعالی يحول بين المرء يحول بين المرء حائل جوړيږي پميز د سړي د زده د دکه الله يزول عنه الايمان چې ایمان ختم نشي کمزوري دی کله خاراکي او خدای د ایمان لاره کې روکا اوټ سی چې کمزور خوش ایمان نه زړه نه ونزي او عالمو پوه شي چې تاسو بده الله تعالی ته تخشرو نه جمع کول شي وتقو فتنه لا تصيبن الذين او وتقو فتنه لا تصيبن الذين ازان بچګي د اغه غزاب نه لا تصيبن الذين چې نه برسېږي یا کسان تو ظلم او چې د تاسو نه خاصګر انه فتنه یا خو فتنه ده اها جهال الناس چه خلق را پارولي نو فعل المسلمينه ان يدفعوها مسلمانان لپاره دفه کی بیا تکو مستلزم معنا د دفلا چه دفا کوي عرفتنه چه نبرسي اګه سانو ته چه ظلمي د تاسو نه خاصه داسي فتنه دفا کوي او یا ایمان آدارا چه زان بچ کهی ده آغازاب نا چه نبرسی گیا کسانو تا ظلمو ملکم چه ظلم کده ده تاسو خاص, وطن خاص و تنخاص کر حدود فارسی یا شاعر زکووی وی بی عدب خود را نتنها داشت بد بی ادب خود را نتنها داشت بد بلکه آتش در افاق آفاق زد بی عدب سلی یواز زان خراب نکی تولی دنیا ل مصیبت جوڑکی ناکارہ سڑے تولی دنیا ل شر جوڑکی بے ادب خودرا نہ تنہا داش بد بلکہ آتش درهما آفاق زد ناکارہ سڑے یواز زان ل فتنہ نہ جوڑئی تول مخلوق ل فتنہ جوڑئچ یعنی تعالی سو فتنہ جوڑئی دفے دربان لازم اڑ فتنہ ل جوڑئی نو دفے دربان علم أن الله شديد لقااب وكررويات کې پاې انتن قليل چې تاسو لويعداً ووقودد هم پهش کې پاس لا کې مستزغفونه التاسكمزور شوي في الأرضي پهمك د م ک ک د اررض نه مرات زمك د مده يريد ان يتخط الناس چې بة تختي تاسو اِن یَتَخَطَفُکُمُ النَّاسُ کَخِطْفَةِ الطَّیْرِ اللَّحْمَ لَکَمَارغہ چہ را وټہ شي او غوخه وټخټی لکہ او بټخټی تعسل ان الناس کافنان فآواکم نُزَاید درک تاصل ال المدینہ فآواکم ال المدینہ اته دیو کستا سو پیمداد بل بانی ډوډی درک مننه تو یی باتیں ا دغنایمنا ډوډی درک, درک دغنایمنا ځکه په اقصاب ک شمابه دمت وه دا برولی کې ورته چې په کسب ک شبه درم وي وی. کراحت پېوي یاره د عملې چې تمکرونې د پ پ چې په وګټې کمې پرو پ چې د د کافر نه بطور غنیمت وواې شبه په ک نو ځکه ورته توی به یا هلنه اماو بله قا ده او ممنانو خیانتمه کوئ دا الله د رسول ت خوونو اماناې کوم د حال وتخونوا اماناتكم اتاسو خیانت کوي په اماناتونو خپل کی او انتم تعلمون حال دار چې تاسو په ویږئ واعلم پوشه ان ما هم ولكم چې تاکيک سره معلومه تاسو او اولاد تاسو اف فتنه فتنه محبوبه فتنه محبوبه وان ان الله عظيم الله تعالی سره اجر عظیم نه فلا ترجح المال والاولاد على اجره ترجیب یا مال اولاد نه کوئی یا ايها الذين بل قاعده او مؤمنون ان تتقوا لكاتاسيره كه دا الله تعالى نا يجعل لكم فركانا ياتيكم الفتحه انه درب کی تاسو کامیابی او بره جيد تاس نه ګناهونه استاسو او ويغفر لكم او بره جيد تاسو نه سيئاتكم الصغيره والبدن ويغفر لكم او ببخی تاسو تل کبائر والله ذو الفضل الذيم واذ يمكر بك الذين اغاوه کې تدبیر کوتا تا کاسانو له کفرو چې کفرې کړو ان دا وې يمکرو دا و کې د هجرت ذکر کړو ل ا حاجت المؤمنین ل ا حاجت المؤمنین ولل یو سره چې بالکل ملاستی کنه چې بالکل اوس خدای ورته دا دوره خبرې کوي کدي سره هم تاسو پیغمبر اسلام دې تل تدارونو د کوم مشوره نه وکړي تاسو کلی نه راځتي انساني غیرت ولڅیلې کړه انساني غیرت ولڅیلې جنگ خو په خود کوی ورزره تاسو کلی نه راځئ وای زیم کورو بکل لذینا ا تدبیر کو تا تا کسانو کفرو چ کفر کړي او ليله تل هجره ليثبتوکا ليسجنوکا اچ قید کیتال یا قتل کیتال او یخرجوکا یا باسته ممن ویمن کرونا عدی تدبیر کو قتل کا دقلستا ویمن کرو اللہ تدبیر کو اللہ تعالی نجات کا واللہ خیر الماکرین اللہ تعالی کامیاب تدبیر کا انکه انو فانجاک فا غنهم ویزات اطلا غلیم آیاتنا ویزات اطلا غلیم آیاتنا اگر اللہ تعالی ورط supervید دی اس طاز دین پونے مسخر نو جنگ وصر اینک گئی و یذات العلم اکل چلوسته دوی باندې آیاتونه زمون غنو دوی وای قدس میاںه ا مونږه واورید تاسې دا تاسر دا دانان مکه ا مونږه واورې تاسې خبره مناسب الاو نشاء و لقلنا مثل هذا لو نشاء لو اردنا که زمونږه اراده و لقلنا مثل هذا لخلقنا مثل هذا الكلام جوړ کړوخه لَخْتَلَقْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا نَذِ دَ قُرْآنِ اللَّهُ أَسَاطِيرُ لَا مَغَر أَفْسَانِ دُنُبَنُو خَلْقُ دِي وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِنَّا زَئِلا سَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَخَوَّفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ بِالْعَذَابِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ أَمْطِرْ عَلَيْنَا نَبِيّ الْإِسْلَامِ وَلَيْرَا وَرْكَهُ وَإِذِ الْقُرْآنُ تَفْسَانِي مَوَايِكَ نَخْدَمُ طَبَاقَا نَسَكُو أَفْسَانِي یا عذاب بدر باندې راشي ان دا دوره په کفر کې دومره جری شیوه ښه عذاب عمر ازی راځي کنه واعظ قال <سؤال> اللهم <سؤال> اڤا وکه چې دی او الله <سؤال> ان کان هاذا اک ودا قران او الحق <سؤال> انازل من عندك د جانب تنا او لا نسلمه امون جه نمنو په عذاب نو فهمت راله نو لاز دل چاتری مونجي منونا دي مونجي پا عذاب يارين روية وروا. فهمتوية غالينا راو وروا مونج باني خجارة تنکاني دا اسماننا اراراتلو کا مونج تا پا عذاب بارين وما كان الله ندي الله تعالى لغزبون شئ عذاب ورکي دويرا وانتا فيهم اطبكي موجوده وانتا فيهم اطبكي موجوده و انت فيهم اته پکي موجوده و ما كان الله انذ الله تعالی مغذب و معذبه ولکه دوی دو و مستغفرونا حال دار اچ دوی دو استغفار کوي نو وانت نو یواز ز در رسول پاک مراد دے چ دم مانع دے د عذاب الہی د مطلق عذاب نه نه د عذاب الہی او امنا او یا ور سره مومنان مراد دی د وجد ولا تزيةلو لاغا زبن الذينه كفرو خدای و که دا ممنانې د من زل نو دا کافران بیا ذزمم که را خلاصوخه سرونه ولا مام ف میسې مسلمانان دغ پهېوم لي ځکه چې ما ولوشت خو خدای وي بیا داسني یا پهېده طلو لمغاه ت ساه را خلاصو ان ولو تضلو که دا ممنان لخته شو. لاغا ن کاافران به مډ پهخواز ابو خدا مسکي ان فادهه بیا خبره وکه. چکل اللہ غذاب دیو قومن محبوس ساتی لکون صالحین موجودین فی صفوفهم زکر دا غی صفنو که نیکان خلق موجودی نو زکر دی آوام و طوام هم تاسو بان عذاب چې نرازی دا زکر چې مولیان طالبان موجود دی اکر مولیان طالبان دمیان زلیل شن تاس بیا خدای نبوری خواه بیا ام ولو تزیلو لغزد من اللزین کفرو وما كان الله أن يدع الله تعالى غضاب وان كده وهم يستغفرون وفيهم مستغفرون ادويو مسكي مستغفرين موجود دي مداتاي تصير لو تذللوا وفيهم مستغفرون وهم المؤمنون يا مؤمنان اصل يديل الله يقذبهم الله شنو غضب يديل الله تعالى ان اد الله تعالى داسي وي شنو مالهم بيدكم باغ مولاي دي تعذاب وعله العذاب موجوده الا اد عذاب خو موجود ده دا, دا کوم باغ مولای چې عذاب په ناراضی حالا کې علت د عذاب موجود ده خو علت د وجود موجود شي خمانه پلاړه کی پیدا شي علت موجود شي خمانه پلاړه کی پیدا شي نو مانع غده چې ما کان الله معذبهم وانت فيهم علت د عذاب موجود ده زکدوی منک ای خلق د مسجد حرامنا وما كانوا اولیاء انو یو خو وللد عذاب موجود ده علت موجود ده مدار کم باغ مولای چې خدای نازابه او ما كانوا او نخو د یډ خوراګه یاران دی د الله تعالی داسې الله تعالی شه داسې دا ما زړه سر نو خو نو دی چې نی عذاب هم. خو ته پکی ادا مومنان دی پکی داسې ورته الله تا دا. داسې بالکل د دا پښتنو جبا کی خبره کوي ښه شوکه آره پښتنو جبا کی خو پښتانون داسې خبرې کوي زکه دایم دولت چې مونږ زورا ورخلک یو دایله چې مونږ زورا ورخلک یو ان می ان الله <سؤال> تعالی خو د زورا ورن زکه ورته نېغې نېغې خبرې کوي چې تاسو وېده کوم باغ مونږ نه مو عذابوم الا د عذاب تاسو ما یاران کوم نه ده څه ورته ما کنه وليا دې خو د ما یاران هم نه چینه عذابوم کلا الا د صدا موجودي کو سړی صدا زکه نور کې یار مو ده څه زل حبيب او اتا بزم واحد جاءت محاسنه ب 1000 شفیع کاجر سڑی دوست هغه جورو مکی چې داغه دوست ها جورو مکی او سړے دې تیار شې دې خلاف سې اک شنخلم سسلا و علیکم نو دبره کسان برتلارې کولاړي دا سړے یو دای یاري کړی دا داني وخت دای یاري کړی دا بلکې خپل نفس زرد دواوی را بیدار شي استاد نفس نه نه زرد دواوی بواغس پره بیدار شي اته په وینا داني وخت دای خاند سره نو نو دوی زما اپه مې کسړیا یار مې والله تلویتاس خو شیخ سان مې یاران قوم نه او ما کانوا اولیاء ان اولیاء او نه د دوستانو الله تعالی مگر متقین ولكن اکثرهم لا یعلم و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكا او تصدیا انو دا دفر دخل مقدر ده چې نجلهګه یاری کوي در شته زګه دیم بیت الله تخرازی دا دفر دخل مقدر ده چې دی بیت الله تخرازی انو الله تعالی ویلته سړی سړی توپ کار کوي د خردا مندی پر بند راغلی خذې سړی ټول پر بند راغلی خذې سړی ټول پر بند راغلی او بیا بیا بیا شپيلي راګېده بیت الله نشا پیرا چې تواب کوي ان شپيلي راګې چې تواب کوي ان څه کوي ا شپيلي راګې او او تعالی تکلیاسي راز په تعالو رواني راز تعالی راګې ان الله تعالی ویلته سړی سړی توپ کار کوي زہ ازما کور ته چې اړینه کارې سړی توپ دې ا دکته ده څنګه ګور الله تعالی څنګه وې ها زه ساده ساده خبرې کوي نه غې نه کان صلاتم ان ده طریقه د عبادت د دوی پنځ د بیت الله الا موکان الا موکان امګر سیټای دی وتس دیاتن ا تاړی غول دی الا موکان امګر شي دی اسوفیر ورته سوافیر سفیر سواصره سوفیو صوت تنه درځي بو درګه سکھتی ارضی اِلَّا مُکَان وَتَسْدِيَةً اَتَسْفِيقُ وَرْتَوَئِتَ سواد صرا وَلَاكِنْ لَا نُعَذِّبُهُمْ لِأَنْتَ فِيهِمْ دا بل عذاب بل <سؤال> علت <سؤال> موجود دے خب یا امنا عذاب زکا تاسم فزوق العذاب بما كنتم تكفرون ان عثر توایو چو اوسه کوي عذاب په سبب دا چې تاسو کفر کوی آګه سانچو کفر کړی لري خرج کوي مالونه خپل چې منکی خلک د لارې د الله تعالی نه انذر به چې خرج کوي بی بیا به وې سبب د ندامت ثم یغلبونا بیا به د مغلوک شي آګه سانچو کفر کړی جهنم ته بجما کول شي لیمیز الله الخبيس من الطيب دا میزه یشون سره متاللق دی لمیزه الله دپاره ا چېجودا کې الله تاله ال الخبيسه ناکاره سړې نه توی ب پاک سری نه او جغل الخبيسه بعض وله بعضل او جغل الخبيسه او ډیرې کې خبيسان د یو بل د پاسه په کومه جمعیان انو ف فی جغله هو جمع ان ان جوړ کې دی نه یو ګډې یو ګېډې بیا دو دځختاورو غور داسې الله تعالی وي الله تعالی د دې لپاره چې پليتان یو طرف تک اپ یو پړیو تړم بیا دځخت کی ورغور ځم انا خالص د پښتنو خبرې نه کوي ها څنګه د پښتنو غو نه انداز دی زه کدیم دیم, دیم دلیل مونږ مو زوراور زوراور انا الله تعالی خو د زوراور او د غیر نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انا غیور زه غیرتیم ولو اغیر الله تعالی ما زیات غیرت انا الله تعالی وی دا قیمت دا پار را تون را کم و اذا قیامت دې لپاره ولم چې پلېتان ټوله راغوند کوم یو پوری کې اوتلم یو ګډه کوم بیا دوزخ کې ورورځو لاسه به کوي ورسره لاسه به کوي ورسره لاسه ور جوړه جدا به د د پاک قانونا نو تای ديال ته تا سوره یاسین کې موجود چې ومت از الیوم ایها المجرمون او کافرانو اورښت شي دې پاکان ان دې به لاسه مونږ کې ځان رانه نباسي دې به لاسه مونږ په مومنانو کې ځان وای ګوره کې ډاله کې ورذن ګورې کړه Taliban لا چالو ډای کړین یو سره بغه سرورنه نه واسي کړه صحیح وکړه دا دعوت خلکو داواطي ولیمه کړې شاميانې لګوي اپ کاټ باندې خلک دنه پریدي انا ته فیلی غو نه چینې د پکه د ځان ورټټکی ان داس ور نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د خلسارقان واکل حراما وخرج مغیرا سره دا دعوت زای ته به دعوت انا ورننه وته غل اخورا کې وکه حرام راوته ډاکه ې بد م چې د تول خپل انساني زد د یو وخت وړی د پاره په دا لې داسې ورتو چې انسانې زت د یو وخت وړ د پااره په دا مره وه دا کاافان به هل تقیت ک داسمون کې ځان را نه باې ګور ډنهې ختا شو الله تعلا باډرو کې چې و هم تازلو یوم اخت فرتو ته به باسي نو چا به کلینتن د وګنی وړ چا به نرسی مرا د وای چې داې دا نه تف کې. انر ثماراو پکینه نه وته انو ده بو باس ی کلنٹن اجان میجر، تا طول باو باسی، باو باسی. ا میجر ټټول بو بس د کافرانو ټټول بو بس انو داس انو داس ورته الله اولائک او قل للذین او کسانو ته کفروچ کفر وکړي ایو دیم تعلق دی د بیلیم لیمیزه د تعلق د دې وړاندې مفہوم سره دی د رسولان د جملې سره ثم یغلبون چې بیا به دوی مغلوب شي په دنیا کې نو بیا به معنا دی دا چې لې يميز الله او چې جدا کې الله تعالی منافقه من الطيب ده خالص مؤمننا چې الله تعالی منافق جدا کې ان جهاد سره الله تعالی منافق جدا کې ده خالص مؤمننا قل الذين كفروا واتكافرون تين تو عقد من شد كفرنا يغفر لهم نوب بخر شد ايت ما ا كفر قد الصلافه شولان دي دوی کړي نه لان الاسلام يهد ما كان قبله ذکه اسلام روان دی کفر ټول ختم وي و ان یعود اکدی یصر علی الكفر امو سر پد شپ پا کوفر بائیں فقد مزت سنت الاولین ان فقد مزت سنتنا فالاولین بالمواخذه تی را شوی د طریقه زمونګه روانه نو امتون او باپ کې څنګه مې نیولې دي وقاتلهم قتال قدي سر حتا لا تكون فتنتون حتا لا يوجد شرکون حتا چې شرک موجود پات نشي یومانا او حتا لا تكون فتنه قتال الكافرن کا سر تر دي پوي حتا لا يفتن مؤمنون في ناحيه ما چې تر دي پوري چې هيو مؤمن په هیڅ ناحیه د دنیا کې د کافر د لاسه په درد نشي دا jihad دې د پاره وي چې کافران دباو کوي چې سربیا والے دباوي نو بوسنیا والے سره بزیاته نه کوي اچین ځوان دباوي نو کشمیریان بنډباي اچ يهوديان دباي نو فلسطينيان بنډباي اچ برما والے دباوي نو دا غزا مسلمانان بنډباي اچ پلفاین والے دباوي نو دا غزا مسلمانان بنډباي لا يفتن مؤمن في ناحية ما ویکون الدین اشی د حکومت له پارا د الله تعالی ویکون الدین دین په معنا د غلبه او شی غلبه ټوله د پارا د الله تعالی فین ان انتو ک دوی منشو فاین الله نو الله تعالی می ما یعملون بصیر په چې دوی عمل کوي له دونکي هغه د مختاو کنه ته پوش چې الله تعالی مولا کوم استاس استاس دی نعمل مولا اخود است د الله تعالی نصیر النصير بیت ینمد وعلم پوشه ان ما غنیمتم ان تاقیق سلاما اغا غنیمتم چتا سو غنیمتا اثر کړي د سینه فان للله ند الله تعالی لپاره خمسو پین زم ده دیلا ولل رسول ده الله تعالی لپاره فیقسم بحکمهم فیقسم بحکمهم